Fantastisk ingel. Varmt välkommen ska du vara till någon slags galen pilotinspelning Av en ny, fräsch, het och fet podcast Jag heter Martin och med mig håller på att Vi är väl alla här Fredrik och Dennis, hej! Hej! Dennis Strömberg, galen piloten. Ja, vi kan väl börja med, eftersom vi alla tre är piloter i piloten, det är någon slags galen meta grej här. Att introducera oss själva tänker jag. Jag mm. tänker att Dennis, du sa ju att du var en pilot här. Berätta, vem mm. är du? <laughs> Dålig fråga, det får man inte fråga. Men jag ställer, berätta lite grann för de, för de berömda lyssnarna. Vem, vem är det? Jag och du, vi gjorde ju ett radprogram om tv-spel 2008, va? ja och 2009 uppe i Pito ja. där vi pluggade radio ja. och det hette Game On vi ja. var så nöjda att man kunde säga Game On! vi har också en Youtube-kanal sen, eller? Ja gick sen så transmedialt exakt, sen så vi någonstans, slår, någonstans ja. 2010 ja. så började vi spela in med kamera och sen så gick vi över till Youtube och var lite seriösare så här. Mm. Så, och sen så efter Game On där vi fick ändå en 80 000 views Eller någonting <kör> på Youtube Så har vi gått skilda vägar Och då har jag gjort lite egna Små så här Filmer Jag ser det ju som Inte resurser utan jag ser det ungefär som en krönikor ja, ja. Du har ju kört jag är, jag, jag, Dennis snackar spel Dennis, Dennis snackar spel på ja. Youtube Och vill du kolla in det så kan man ju Kolla Youtube.com ja. Manolito det är fyra O eller fem Det är typ 6, 6, 6, 6, sex O Sinnessjukiga O Okej, fan valt Ska vi köra Fredrik? Mm. Ja, I cockpit också, Fredrik Falk mm. ja. Nej, men jag, jag är också en, en spelfantast Det, det liksom är, det är liksom en av mina stora fritidsintressen Överhuvudtaget Verklighetsflykt och, och förstörelse. Det och, och liksom, ja, egentligen det största liksom, på kulturella intresset jag har. Så. Och vi lärde ju känna varandra Genomspelandet ja. Vi är ju liksom klanisar kan man säga. Ja, vi, har, vi, <laughs> ja, vi har ju den berömda klanen. Den är inte berömd, men epikvin. Epikvinklanen. Ja. Man dricker lite vin och jag håller på med gaming. Mm. Jag ska höja nivån lite. Va? Jag har uppfattat det. Fixar vi det, ju, det här? Ja. Uh, nej, och. Uh, det var ju så vi lärde känna varandra mm. Genom en gemensam bekant också Anders eh, Och vi började spela Battlefield Och redan där tror jag att idén föddes att Det är kul att snacka spel Men mm. att göra någonting mer av det mm. Tänker jag mm. Men, men det är ändå värt det för att äh, jag lärde ju känna både dig och egentligen Dennis från gaming. För att Dennis mm. fick året under mig i Pita. Mm. Och det var ju genom tv-spel som vi började snacka. Och sen såhär, vi måste starta. Oh, <här> Martin kom i fyllan, jag minns det. I fyllan kom du på kor, en kårkväll och sådär. Hur fan alltså, förra året så snackade vi om att starta en tv-spelsradio. Ska du vara med på det? Jag vet inte varför du frågar mig just. Nej. Jo men jag hade väl säkert nämnt det någon gång ja. innan så, så, så, så. Och sen så har vi fått ett gött snack inom Xbox Live. Mm. Eller hur då? Sociala mm. plattform ja. Är det min tur? Då? Ja, visst det. Martin, eh, vad har du gjort? Martin Ed som man heter, jag Och jag, jag, som sagt, jag har gjort spel också. Vi har känt med youtube grejerna Men sen jobbar jag ju ganska mycket inom spel, eftersom jag programleder, producerar och redaktörar eSport Essen som är den svenska mästerskapen. Alltså, jag tror e det, det, det som du är mest känd för så här i retrospekt, det är några här The International. Det tror jag fick mest tittningar Ja det var ju också programmet Det har jag 22. jättemånga pratat om ja. Fortfarande om det ja. international Ja men det har jag gjort och sen så mycket Jag har mycket med e-sport Jag har gjort också många vad ska man säga, Reportage, gig, OSV Intervjuer inför stora Starcraft-event mest då, kanske, Och mm. jobbat mycket på Dreamhack Med deras event Så att det är ja. väl den det, det här gör du ju fortfarande eller hur? Det gör det jag fortfarande jag Ja och senast jag jobbade med Sportivår förra veckan Med releasen av Reaper of Souls mm -hmm. Där jag jobbade som redaktör för DLC till Blizzard Eller vad säger till Diablo 3 Exakt, expansionen där Och det, ja, så att jag jobbar ganska mycket med gaming Och utöver det så jobbar jag med vanlig tv Men nu blir det mer med gaming vilket jag tycker är värt mm. Och jag började väl egentligen som någon slags PC-spelare Jag spelade jättemycket PC Ja, du var en av de här som Duellade nere i källor I Uppsalas konstigaste kvarter och Mycket Spelare, mycket det. mycket figurspel rollspel, så är det, ja. det Det där är ju väldigt kul när du vi var ju för ja, det här var ju kanske i förra året när vi faktiskt hängde på Uppsala, heter Uppsala online gaming center. Ja, precis. Mm. Ja. för att jag jag har ju jag en sån här, jag har egentligen aldrig varit en riktig PC-spelare, det har varit mer konsolspel och, ja. Men jag minns ju att när vi var där och Lira så var det liksom som att du gick in i någon som en som en gammal persona Jag förstod liksom att du har haft ett halvt liv Nere i de här spelhallarna i Uppsala Och där jag faktiskt inte har vistats Jag, du, jag, jag, jag, och jag har spenderat alldeles för mycket tid På nätcafén ja. Alltså eh, Nettson, hela högstadiet Och Kabom i princip hela gymnasiet Så att jag mm. älskar ju social gaming, jag älskar coach, co-op Och är väldigt svårt för att sitta hemma Och spela själv, alltså, jag, jag gillar Martin, själv. Martin, du blir ju en helt annan person Nästan när man spelar I alla fall tävlingsinriktade spel Jag kan tänka mig hur han liksom slog om till den här militärpersonen du är liksom måste... rak i ryggen och du ser långt bort mot horisonten och sånt här och ja. du blir förbannad om man ens pratar om någonting annat än taktiken, ja. play the fucking objective liksom. ja. Nej, men så jag, jag älskar, jag älskar. Och sen, har väl, sen har jag spelat jättemycket konsol först det var när vi när vi började pite för då så gick jag tillbaka för när jag var liten hade jag makt då fick man köra Warcraft 2 och 1 den som fanns på makt typ och lite något Star Wars spel mm. Men sen har jag gått över till Xbox Och nu spelar jag bara på Xbox Och nu är jag börjat glida tillbaka in i Spelvärlden på dator Men dock på Mac, men nu finns det mer och mer, mer, och mer Spel på Mac Men, men Fredrik och Dennis var, var, Varför ska vi ha den här podcasten Vad är, grej, vad är grejen Vad är grejen Minna podcasten Fredrik. Vad är grejen med den här podcasten? Det, det känns ju. Ja man frågar sig ju vem vill lyssna på det här. Vi är äh... inte först. Det är ska stor fråga? Det är inte <laughs> först. Oh, det är, det. Det är, det är en faktiskt. trend på nätet att man är mm. först. Mm. Uh -huh. jag, jag ser det som så här. Jag tycker bara att just för att vi bara egentligen träffas på typ Xbox Live när vi chattar spelar. Så tycker jag att det är kul att ha till att faktiskt träffas. Och få prata spel. Ja. Och sen så fan om någon vill lyssna på det så gör de det. Mm. Jag, menar, det, jag tycker bara det är... Jävligt dålig pitch. Tycker du? <laughs> det var min Oj elevator då, pitch. Jag, jag. <laughs> ja, men kör en elevator pitch. Nu vill jag höra den snabbast <härliga. härliga> Oj då. Jag kan ju bara berätta min del i det. Mm. Ja. Det är ju att jag försöker ju berätta om spel... På ett sätt som om det här skulle hända i verkligheten. ja. Hur skulle det bete sig? Luddigt. Ja. Mm. Det var en sjuk bra pitch. Mm. Eh, det här kunde eh, man... Vi snackar mycket piloter, och snackar pitchar. Ja. Jag tänker mig att pitchen på den här, det handlar om... Det handlar om, eh, Jag har ingen pitch. <laughs> pitchen är att... Pitch, there is no pitch. pitch jag var varit livrädd. Det, det, det är så att... Att komma in i ett samtal om gamers, och det spelar inte det spelar så mycket roll. Man, jag tycker, man behöver ingen pitch. There is no pitch. Jag var givet när du ställer frågan. There is no pitch. Ja. Exakt. Ja, om ni vill ha en pitch, stäng av. Ja. För jag läser som inte kräver en pitch utan så tänker ah, men det, det börjar mm. ändå, nu bra bra för det var första gången eh, runt, runt en mikrofon mm. då, då ska ni fortsätta lite snabbt. Människor som inte kan få nog av, sam av samtal om spel. Mm. in på veckans eller på det första ämnet. exakt. så det här var en väldigt bra övergång som Men, Fredrik gjorde Martin, kan du inte ja. bara säga någonting om ändå, för nu, nu tror jag att vi pratar, vi tänker det väldigt stora stort om, om vad det här ska vara jag tänker om vi bara tar ner och, och vad, vad är det vi har när vi har pratat om att göra en podd, vad är det då vi har sagt att vi ska prata om jag vill ju dela med mig av mina tankar om spel i världen ja och jag, jag gillar ju bara att ranta Jag tycker att jag får alldeles för få forum att ranta Jag har varit lite dålig på att skriva på sisterna och så tycker jag att eh, de här idéerna måste ju fram i någon slags forum mm. Och det att forumet är då en podcast För att nu mm. står man inte längre på torg och delar ut lappar Eller mm. i alla fall inte jag Men jag sitter ju ofta och antecknar och ska kunna spela spel Men mm. de här anteckningarna kommer ju aldrig till någon e, nytta Nej det, jag... Så det här är egentligen Det, det här som är pitchen Att jag har en podcast för att du ska kunna göra dig av med dina anteckningar <laughs> ja. Så att inte du ska leva som mördare Så att du skriver hela väggen anteckningar <laughs> ja, Men det känns ju det känns lite sorgligt att bara anteckna och sen bara spara det i dokument. liksom Ja. För att, det kan ju vara så att det inte blir så mycket recensioner. Vi har inte några såna anspråk Nej. att liksom vägleda egentligen men jag tror att vi kommer försöka ha lite spaningar För mig är det här Jag är ju en p älskad av rang. Alltså det är jag fastän jag bara är 28 år Så jag tänker på det här som någon slags Spanarna Där man tar med sig var sin tanke Eller kanske flera Och där man även kan diskutera spel Eller prata om spel som man, mm. som man gillar att spela Äh, inte så mycket mer med det Och äh, jag tror inte att man behöver så mycket mer än det När man gör en podcast, rätta mig om jag har fel Ni kan nå mig på webben Det heter det Ni kan nå mig på webben mm. äh, men Nu ska vi hoppa rakt in på, på några spaningar mm. äh, Fredrik Falk på Spanien. Spanar gör man ju Förr i tiden med kikare Men mm. nu har det kommit något lite spelbranschen som inte är kikare Men som fungerar ungefär likadant Så man ska mm. kunna titta in i spel På ett helt nytt sätt mm. Vi pratar givetvis om Oculus Rift okay. Men så fort jag hör att Playstation ska släppa en Oculus Rift Så blir jag direkt så jävligt skeptisk Med tanke på att, nej, nu svor jag igen Att när Move kom till Playstation det var ju sådana extremt tackedemos Det känns som att Playstation ligger så mm. långt efter Vad det kommer till såhär, mjuk- och hårdvaru-integration mm. Så att det, jag vet inte mm. vad Men den feta grejen Oculus Rift nu är väl att Det är hela den här facebook Att man ska ja. browsa igenom hela nyhetsflödet In i Oculus Rift för, för det var ju det, eh, var det vi skulle prata om ja. Ja. Alltså att Facebook har köpt jag, Oculus Rift Jag tror inte uh. de köpte den I tanke med att man ska liksom <laughs> Använda hjälmen till att Browsa uh, Facebook Hjälmen också Facebook <laughs> facebook -hjälm. Du vet, nu är inte nog med att alla går och i sin telefon konstant. Ja. Nu kommer man att folk städerar sin telefon. Alla kommer gå runt i hjälmarna. Ja, men man vill ju kunna spela, man vill kunna spela sitt Farmwheel och sitt Candy Crash-saga med Oculus Rift. Jag ja. tror på det. Nej, men hörrni, det här med att Facebook köper Oculus Rift, det är ju väldigt spännande. Inte spännande som företeelse, men vad jag tänker vad det, är ett, vad det skapar för bass i spelarcommunity. Ja. Det är liksom dessa artiklar som skrivs om det och reaktionerna på det som jag tycker är väldigt spännande. Um, för det är någonting här att Oculus Rift är ju liksom indivurmarnas kärleksbarn, det är ett Kickstarter-projekt mm. som människor har chippat in pengar i då och så har liksom lyft sig och nu det andra developer kitet är i på gång. Uh, och jag menar att utveckla en sån här Alltså en prototyp hard, alltså Hardware <laughs> vara ja. Som kickstarter Det är ju skithäftigt Och då när Facebook kommer och suger upp det här Så blir folk galna Ja, men det kan man ju fatta. Alltså, det var den ja. här, här Douchebag-memen som kom upp på, på Oculus Rift. Alltså att de, de, de drar in skit mycket på mm. en Kickstarter på att de ska bränna upp en Oculus Rift. Och det börjar hända saker. Och folk tycker att det är asfalt eh, Mojang är med och det ska bli snak om att det ska bli Minecraft i den och sen så bara SmackBomb. Mm. Oj, Facebook köpte oss. För vad då? Vilket pris? Två miljarder. Mm. Det är helt sinneskvällt. Mm. Mm. Mm. Och grejen med Kickstarter, det är ju att det finns ju, när du går med i en Kickstarter-grej, du får ingen avkastning på någonting. Utan Kickstarter är till mm. för att det ska inte finnas några som helst ägare som ska vara med och peta i någonting. Utan det handlar mm. om så här för mig i alla fall konstnärlig frihet och en möjlighet att göra saker som du skulle kunna göra annars utan att någon mm. är peta i det. Och då att Facebook går in och köper det här, det är ju sinneskvällt för de kommer ju styra det här från to mm. topp till tå en, en ja Notch Persson då han eh, Notch Persson. <laughs> här, jag känner honom inte men jag vill ändå bli lite personlig han ja. är för det känns som att den enda andra känner Persson det är jag gör. Men det fick inte helt Notch Persson som också har några någorlunda liknande attribut som jag inte alltså, är så han är lite skägg och men, en äh... karaktär. Ja, precis som du sa, Minecraft är på väg med Oculus Rift och det hade nog varit fantastiskt, tror jag. Häftigt. Häftig idé. Det är med saken nu, Ja, för när, när det här blev offentligt att Facebook köper Oculus Rift så skrev han en, en tweet om att härmed lägger vi ner alla planer på att implementera Oculus Rift för Minecraft. Och det blir ju, folk hakade på det, liksom att. att och jag tror att Notch är ju verkligen en. en Fiverr-starter. Ja, men och han, han, är när, han är ju. Definitionen av liksom... intressant Men idealisten, alltså idealisten på något sätt. Trots att han tjänar enorma summor så har han ju fortfarande hjärtat kvar i liksom... I, i den scenen eller den kulturen som... som för de har ju verkligen trots även Minecraft Mojang enorma nu. Så har de ju ändå den här indie-känslan. De har ju att finnas på Steam för att ja. Steam tar 25% mm. eller jag vet inte mm. hur många procent. Men procent av försäljningen. Mm. Men det, det Martin sa, det, jag vill kommentera lite på det. <coughs> för jag tror de som betalar till Kickstarter, jag tror de misstar sig att de är ju egentligen inte medfinansiärer. Utan de är egentligen De skänker ju bara pengar De är filantroper till, på något sätt alltså de, är, de, har ju Det enda de får tillbaka Är en förhopp, eller en förhoppning liksom. Och då Det är ju som att säga jag, vill, jag ska starta ett företag och göra den här läsken Och så kan jag få 1000 kronor till det Ja ah, fan, jag älskar läsk Och så får man 1000, sen säljer jag det för att det går bra för den och, alltså, det är bara affär nej, nej, det är ju inte det därför att när man gör en kickstarter då står det så här, då står det väldigt tydligt i, i liksom the pitch. Vi var inne på att pitcha direkt Ingen liksom, ja, ja, kan seare. Inget Nej, men exakt, men då är det så här, det här är pitchen, det här ska vi göra. Mm. Om du hade stått i pitchen klart och tydligt så här, och om, och om vi kommer få ett bud på, på vår hårdvara så kommer vi att sälja skiten obs till Facebook. Alltså det går ju inte att vara en hardcore gamer Och vara en Facebook-vurmare Det går ju inte hand i hand Rikta gamers är inte Facebook <hör> Nej alltså. ja, men det är fast du <hör> Facebook kan... kommer ju det de kom in lägga eh... in Annonser och du vet som de tar det om Integritet Jag jag ett Stödjer något till detta Att det är så här, våga säga nej mm. till Facebook Ja han är ju starkt att säga nej Men det är ändå fortfarande en kommersialistisk produkt Ja Just. De gör ju den här Oculus Lift också för att kunna eh, Ja sälja vidare. Och säkert de här pengarna de får då kommer de säkert investera i att i, i, i, utveckla nya grejer. Jo, i det, men samma det här, då... jo, men om det handlar om att de vill göra en bättre Oculus Rift, eh, då så kunde de ju ha gått ut och tyckt om mer pengar. Mm. Inte sålt sig själva till Facebook. Mm. Ja, men man undrar om det inte gick bra nog för Oculus Rift. Och, och, och... Men alltså det som jag tycker är intressant, jag förstår verkligen den här känslan av att bli fråntagen. För nu är det ju som att alla som har skippat in för Oculus Rift, de här pengarna gick direkt ner liksom i Facebooks ficka på sätt och vis. Men jag tänker också så här att eh, nu har det varit, jag har varit presskonferenser och allting kring det här och pressutlåtanden om där, där liksom Facebook ändå så här, eh, verkligen försöker göra tydligt att, liksom, att de inte på något sätt ska liksom gå in i så här... De kommer Men, det att göra Ja, jag vet, jag vet. Men... Men jag tycker det är intressant vad människor tycker Att man har för äganderätt så här, mm. Jag slänger in två dollar mm. Nu har jag rätt att bestämma Vad de här människorna gör av deras produkt Och Jag har inte ens backat här, Så jag har egentligen inte <laughs> nej, jag... Nej, <laughs> alltså det här, så jag kan inte säga någonting alltså, Så i sådana mm. fall Men att jag tycker att det är, en det är en douchigt move ja. Mm. <här> ja men det är väldigt mm. typiskt Också kommersiellt move Alltså mm. vad fan är Blivit erbjuden de summorna för en grej du har jobbat med i kanske 10-20 år. Är... Svårt att inte hoppa på det här supertåget. Och Det är möjligt. Det, det... Annars hade det inte funnits någon Oculus Rift. Så. Det här är ju inte slutet. Det är tv-spel och dataspel. och Det är bara större än någonsin. Så att det, att det här skulle ta död på virtual reality... Mm. Det... Det nej, nej, det, nej, det kommer det inte att göra. Nej. Jag tror bara att folk är lite deppiga. Men det är väl samma sak. Oya börjar Ja, men de är de lurade. De är lurade, det är, de är lurade då. De, du, vakna upp. Det började, började inte Oya som är Kickstarter, den här Googles konsolen. Jo, ja. Och den blev ju också en sån här superflop. Så det känns mm. som att om man ska hitta på något fantastiskt spektakulärt, då kanske inte det kommer komma från Kickstarter i alla fall Men det, det, här, det här är ju spektakulärt. Alla pratar om virtual reality nu. Petri pratar om virtual reality. <laughs> Ni vet P3. Ja, men det är konkret. Du pratar ut P1. Alltså, ja. De pratar om allmänna liksom, populärkulturella händelser i vardagen och virtual reality är en av dem. Ja. Ja. Hur länge pratar man om ett ämne? Har vi fastid det? Kommer, måste vi komma fram till någonting? Ja, det känns som att vi egentligen inte har kommit fram till någonting. Nej. <laughs> jo, eh... Vi kommer klippa bort lite pauser. Nej men då man behöver inte komma fram <laughs> Nej jag har ingen aning, det, det är ju ni som är podcastexperter Jag sitter ju bara här och rantar Jag tycker bara att det är intressant Vad, vad, den här, vad det här står för att Dels säger något någonting om Kickstarter Kickstarter är för mig just att det är en Kickstarter Men bara för att någonting kommer igång med Kickstarter Så känns det som att personer som är de här som är galna i Kickstarter Tänker att det som Det som liksom planteras De här förövna som sås på Kickstarter-scenen. Allt ska förbli indie. Alltså, det är så här, du, får, du får bli kommersiell eller stor till en viss gräns. Men jag tycker inte att Kickstarter handlar om indie. Det, jag tycker att Kickstarter det är det som så här. Äh, och så vanliga människor drak Draknästet. Att det är så olika kickstarter ja, och Så Och sen kommer ja. folk in och känner så här, Ja, men det här skulle jag kunna backa. Och så backar man det. med Men det är just dollar. också Kickstarter. Det handlar, om, det handlar om att få igång. Det ja. handlar om att liksom. Det, det, det Nej men det är en galna idéer Jag vill bygga ett nytt babylonstorn Är det någon som vill pitcha in för det? Ja här bygg Ni får mina pengar Och så byr de bygga ett babylonstorn Ja men det. man vet hur det kommer gå Just med babylonstorn ja. Ja. Och i detta fall Spoiler drift. Ja <laughs> men alltså Ja, ja. Det... Helt enkelt en idé en, men, men sen var det kul Det är ingen, som vill, det är ingen sen, som vill betala för de här idéerna Men på det här med Minecraft vill jag bara säga det att Det var ju kul också för när, när Nort gick ut och sa så här: eh, men vi kommer inte backa här Då sa ju någon från Oculus Rift ah, Ja men ni hade ju ändå typ inte gjort någonting på spelet alltså. äh. Vad spelade du för roll? <laughs> ja ja. Jag, så här, ah, fast det hade mm. vi typ gjort Jag hade inte kollat på det men jag vet att det, liksom, det var igång Att då var liksom mm. Men det här är ju också, ja jag vet fan men... Boy, det här kändes väldigt internt har det här? Ja, Varför? Det där, På webben Källan <laughs> Det, för att knyta ihop ja. men jag tycker då att om man vill läsa mer och kanske gå mer i djupet på vad det här väcker hos folk och få en bra sammanfattning av diskussionen och debatten kring det så kan man läsa eh, Patrick Kleppeks eh, artikel han skriver för Giant Bomb ja. så klicka in där och läs Jag tror du skulle pitcha din, äh, din, din, <laughs> din artikel. Jag har den skrivit på den här eller din artikel om det här så att det kan ni kan läsa på. Du får bli Är jag Läste Patrick Leppiks artikel. Mm. Den var väldigt bra. Det tipsar för dig. Yes. Jag har en grej som jag skulle vilja ta upp här, ja. som, jag, som jag tycker är ett riktigt jäkla genidrag. Nu tror jag på tredje gånger, jag ser som jäkla är en svordom Jag tycker det känns en väldigt mild svordom. Mm. Men vi ska inte bara prata om svordom. Titanfall ja. är, är ju på allas läppar. Både över- och underläppar Och då är det säkert värt För fuskare finns, fuskare finns ju överallt Oavsett vilket spel man spelar finns ju alltid fuskare Kanske vanligare i, alltså i datorspel Eller tv-spel ja, Men jag kan berätta om fuskare jag mött alltså ja. Men fortsätt Jo men då är det i alla fall jäkligt värt För att då har ju de som de flesta säkert vet De har ju implementerat ett nytt system Att om du fuskar Det är inte så att du blir bannad från spelet som många, som många andra gör Utan då är det så här att om du blir ertappad med fusk då får du fortfarande spela spelet. Men bara med andra som mm. har blivit ertappade fuskare. Mm. Alltså, det här är så jävla Det är, som, det är som gamingens limbo. Ja. Man blir fast med liksom, kättarna och de, det är lögnackt. Precis. Precis. så sitter de, man kanske där och beklagar sig. Fan, jag, fan är jag fast. Och så får man bara sitta med andra fuskare. Men om de har en sniper som kan skjuta igenom alla väggar och sånt där. Och ja, döda den på one-shot alltid. Får de ta med den då till den här fusk. Serven, ja, alltså, och alla har sitt egna fusk så det blir bara att jävla här. Ja, det, det? Ja, ja så kan det vara Ja det är någon som alltid har en titan Han tappar aldrig titan ja, och det är roliga med alltid. det här du vet, Det har ju snackats mycket om alltid idrott Att det har varit så här: doping hit doping dit så här, Tänk om man bara kunde få ha do, alltså ja. doping Och nu kom det fast i spelvärlden ja. Du vet, att, här, ja, det är här är det okej okay att ja. dopa sig Just, Här får alla fuska hur mycket de vill men mm. på ett speciellt ställe På spelvärldens lilla rökruta Det är som liksom e-sportens eh, sprutbytarprojekt eh, Det här <laughs> liksom <laughs> Låt dem fuska. Mm. Bara få en plats att göra det på. Det känns också extremt så snällt. Mm. Så här, det är klart att man fuskar, men då får man hänga med andra fuskare. Ja, precis. Men, men det är spännande just det där med att... att skulle, skulle man kunna så här abstrahera det här och, och applicera det på andra saker i samhället? Då? Mm. Men, men jag tänkte att jag skulle gärna vilja... Nu har jag faktiskt inte provat att spela Titanfall än. Men det skulle vara kul att bara så här hoppa in Och lira lite med fuskarna Jag tror ja. att de har helt galna matcher Men mm. tror, det... tror du inte att man är välkommen är ge spekulerar. Nu spekulerar jag Men att om, om man själv liksom så här har rent mjöl I sin lilla påse Då borde man ju kunna hoppa in i, i ful Och bara kolla läget Och säga så, så, så här kan det vara Och sen hoppar man tillbaka till sin vanliga så här. Och berättar, ja. berättar om sina erfarenheter <laughs> jag, det var andra jag har, det var jag har varit sjukt. i fusklande. Ja, ja. ja. Herregud. Men eh, det finns ju ungefär liknande grejer i Dota 2 också. Då är det inte att fuska, det, men mm. då man kan ju rata varandra och sådär. Ja. Mm. Och då är det om det är någon som, eller om vissa som får så många. Eh, ner, tummen ner, eller vad det kan vara. Jag vet ja. faktiskt inte exakt vad det är. <hör> eh, men de hamnar också i en annan liga. Till slut så får man ju inte spela med de andra, utan då alla med den där som blir hatade, liksom, ja. De får ju spela en egen liga tillsammans. Men det här kommer jag göra mer. För nu ska ju, om det var till veckan, så ska ju Microsoft lansera sitt nya rating-system. Alltså där det finns tre olika zoner. Det finns gröna där man hänger om man har god ratings, det finns mm. gula som är någon slags mellanläge när man har fått lite dåligt och lite bra och sen finns det röda. Det är liksom där man hamnar för alla som är så offensiv eh, mm. offensive och ovärda ovärdiga såna där mm. som sitter och skriver eh, så otrevliga meddelanden när man spelar på en server så har det gått lite för bra. Mm. Och så får man ett meddelande typ mm. så här: ja. Man fick utsvära den här podden så att jag, jag skulle kunna svära men det är mycket så här motherfucker och du vet så där nej Det där tar jag bort. <laughs> ja, stryk Ja. Så det är, mer och mer så tycker jag att man, man börjar sortera, för att sortera Men vad tycker sätt? du om det här att man ska kontrollera varandra? kontrollera Att vi ska kontrollera varandra Det känns lite läskigt tycker jag solidaritet solidariskt känns det som Alla får lika mycket att säga till om skulle, skulle liksom gamingvärlden vara en stat? Nej, men alltså det är alltså det inte vi... angivar stat Det är så här stasi i Tyskland ja, det är, ja, det här liksom. ja, ja men för att det är mycket enklare Och på samma sätt som det är mycket enklare att skriva Hat till folk på internet För man träffar dem inte mm, Så det är också nej. mycket lättare att det skulle Större grupper Man kan tänka en klass på 30 personer Och så är det en som mobbad ja. Lätt för den klassen att liksom Rata ner den här personen och Så är det. Alltså skulle jag använda, det är så lätt att det missbrukas Såna här Ja ja det er, kommer man att kontrollera vet själv jag, jag, jag, Nu spekulerar jag återigen Men, men säger du att Fredrik du skulle spela Och du skulle skriva dåliga omdömen Om alla på servern mm. <laughs> Då skulle det gå bra Då lär det ju finnas någon slags Matematiker som räknar ut någon slags Hater-algoritm den, den här killen hatar alla Det här är ju en riktig eh, Xbox-cyniker alltså, ja. Han kan inte vara på en server Vad skulle hända då? Även då skulle det ju säkert äh, inte de, de liksom downvotesen tas äh, seriöst. Men det vet jag. Just inte. Det, det, där inte jag ja, ja. massa olika nivåer. Och vi har faktiskt med oss på Microsoft på Spotify här ja. så välkommen säga till Steve Bolder. välkommen till It's a really really good order order. Det känns ju som att det är lite upphåsad ställning här. Jag tror så här att Om det förhoppningsvis blir fler avsnitt ja. som liksom att Orden per minut ja. Vi har mycket att säga, det är kul ja. Men jag vet inte heller om vi kommer fram till något Nej men det, det behöver inte göra Nej, Piloten brukar ju komma fram till någonting Alltså förstår man du är pilot och du flyger kommer Vi kommer ju landa ett Vi är ju i simulator <skratt> Ja just det, vi är bara i pilotsimulatorna ja. Mm. ja det är ju sant mm. Ja men men det här med att träffa fuskare på, på konsol Det har jag faktiskt hänt mig flera gånger Men det kan mm. vi också ta en senare gång ja. Jag är lätt för dem, Träffar jag på ett gäng ja, fuskare Jag träffar i Battlefield 4 Dungeon Defenders och uh, Dead Island Hur har du vetat att de har fuskat? Jag har fått sjuka grejer av dem de har gett mig. De är, så... är ofta ja, ja. så stolta. Ja, jag tänkte att det skulle bli. Jag har fast att folk går in och väggen. Jag vill säga: ja. dej sihorn, liksom. de kläder under pistolhot mm. Jaha, och, ja. och tipägar ja. men inte du fick. Ja, jag tror, det, jag tror det är så här: för jag svur ju många många min mm. PC och fråga så här: varför gör folk virus Så att det förstör. Men det är ju ofta för att de vill ha bekräftelse om mm. att ja. vi kolla sig så att jag är mött de här människorna som vill ha den här bekräftelsen att ja. de har gett mig ett, en pistol med oändlig ammunition där ja. alla, till även sista bossen dör ja. på ett skott det är sådana här good guy Greg-karaktärer ja. ja. men ofta, de går inte fram och bara droppar den, utan de säger så här: I can give you a real good thing if you say something but you need to say something vad säger då, du då? vad är det om gartetåkande? är det är ja. såhär Låt de, dem tisa dig med en pistol så att du det är måste vara ett skott. Vad har du gjort har ja, den här pistolen? Ja. Ja, vi, vi vill inte veta. Okej, okej. Okej, då hämtar jag kaffe. Befläckat. Ja, jag här. gör det. Jag måste hämta kaffe och pinka ja. ja, ja. Men äh, går det det kan ju pausa där kör vi på jag, jag tycker, det här är kanske det som, mm, som ja. särskiljer oss från andra pods precis att vi någon kan... alltid försvinner vi är så jävla live inte men ja. det känns genuint är det nu alltså, vi ska börja prata om det? <laughs> ja precis alltså det här som man sa om pistolen jag tyckte det var lite jättekonstigt, jättekonstigt. men det är så typiskt den som var konstigt. Mm. är det något annat vi börjar vädra nej, nej nej inte om jag tycker bara att vi börjar ju där med, med fusksystemet och jag, jag gillar ändå att, att att fuskarna får vara fuskare mm. Och att de får hänga på ett speciella ställe För att jag tror att det är ett bättre straff Än att stänga av mm. dem från spelet Det är sympatiskt och jävligt intressant ja. det Och då kan liksom alla kränkta fuskare mm. Vara på samma kränkta server ja. Det måste vara så jävla dålig stämning där tycker jag också Fattar du ja. vilken extremt dålig stämning? Eller så är det som mm. jag tror De helt fantastiska matcher den är en så nytänkare. <laughs> alltså, det, det, det, ja. det är nytänkare Det är ju liksom Titanfall- Gånger, alltså, ja, alla springer runt i titaner Jag måste bara säga att jag gillar ändå att Dennis låste dörren de Vi är <laughs> ja. ensamma här Så jag tänkte att vi kanske skulle följa efter mm. ja. Jag har funderat på Metal Gear Solid 5 ja. Ground Zeroes Tactical Espionage Bra Någonting. titel, jag gillar att det blir lång, ja. alltid längre titlar Ja och den tittar ungefär lika lång som spelet. För att jag har förstått så här ja. är det liksom det här är alltså nästan ett så full alltså fullprisspel. Ja. Går att ladda ner men går också att köpa skivkopior och liksom säljs i butik? Ja. Men det jag inte fattade. Jag visste att det skulle vara när de annonserade Ground Zero för länge sedan så var det okej, okay, det här är det nya Metal Gear Solid. Sen släpptes det en väldigt uh, mystisk trailer som sen visade sig också vara Metal Gear Solid, Phantom Pain. Ja. Och nu visade det sig att Ground Zero är ju ett slags pregame. Ett glorious demo. För det är alltså det är typ ett ett en, timmes lång, en en timmes lång kampanj som du, kan, du spelar om den. Det är alltså en bana. Old Snake landar, sätts av med helikopter. Hur röker den fortfarande? Han röker eh, kanske. Ja. Ah. Det. <laughs> det är bara inte samma säkert att han röker. Ja. Ah. Ah. Ah. Fast old Snake vet jag inte. Alltså det, här är big, det här är ju big boss du spelar. Där ah, du spelar sig ah. typ, det, det, det, tydligen du spelar sig innan han grundar Outer Haven ah. Men i alla fall, det är alltså en, det är en bana, det är en bana och i, i vilken det finns lite så här sandbox uppdrag ah. Och du kan spela igenom kampanjen på en timme. Och det här är också, det här är verkligen delat också. Kan så du har inte gjort det. Eller? Va? Nej, jag har inte spelat den exactly. Jag kommer nog göra det. <laughs> jo, men det. Det jag vill förstå är, för att återigen, om vi nu ska prata om. Liksom, för jag, jag tänker att vi också går liksom lite. Prata om communityt här. Och det här är också liksom delat. Jag vet att den här. Han på game trailers fick göra en hel videogrej om så här. Nej, okej, okay, jag tycker om Grand Series. så fick göra det som ett försvarstal. Uh, för att det här det här de liksom delat Metal Gear Fansen i två läger. Folk som tycker att det är ett jättebra spel, roligt och liksom en, en intressant prequel till Phantom Pain. Men! Men, sen har vi också de här som, som, för det är det, jag tycker det är kul, vi som inte har spelat det och ser på det lite mer såbert kanske. Är det inte jävligt konstigt att sälja en en timmes kampanj till full pris. Men tre, vad sa du, 30 dollar, det är inte fullpris. Hur mycket är det då? Ja, det är 250 200... stammar, men det är ju fortfarande ja, 30 it? dollar för en mm. timme. Mm. Nej, det tycker jag väl ändå är att ta, ta i lite grann. Mm. Hur mycket Facebook skulle betala? Mm. Men alltså. Ja, återigen, jag förstår ju det kapitalistiska systemet. Kanske inte förstår det, men jag förstår ju att det är kapitalistiska produkter. Och jag tror vi går mer om att, att Det är väldigt kul att svara på varje fråga hittills som vi har tagit upp. Det har ju ändå varit att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle. <laughs> ja, ja, men det är ju mycket det. Det handlar om det. Det är ju liksom mm. tv-spel är ju produkter som ska sälja. och, och mm. Speciellt på den här nivån med mm. de här du Men tänker du att men, ja, men... på början av 90-talet när man släppte Super Nintendo-spel att det var mindre i kapitalist samhälle. Nej, nej, nej, givetvis inte. inte. Jag vill Du var inne på någonting Ja senare tiden sen internet har blivit snabbare så har ju delcena blivit vanligare och de kostar mer och mer mm. och de liksom, oftast så släpps ett spel en AAA-titel och då kommer det uh, ungefär två till tre dels alltså, som ja. kostar pengar. Mm. Det här är ju bara lite opposite att nu kommer delset först. Och så ja, sen så kommer spelet, och ska kanske släpper DLC till efteråt. Det. det känns som mer bara i en annan ordning, i en annan kronologisk ja, yes. Chronolo... kronologi. Mm. Men, men det här med DLC är intressant, hela den prilen. För det med mikrotransaktioner är helt mm. bla, bla bla. För många spel som släpps då har det ju redan ett som är 3 för tre. 3. ...där det liksom var inbyggt på skivan redan den DLC-en... ...men egentligen så ladd när man laddade ner dlc så var det en kod. Så ja, exakt. Det. Ja. Så, mm. så att, menar, det är man laddar inte... ner tre ja, mm. Exakt, Så det är inte så ett okänt Nej. fenomen. Men jag tycker ändå det är ett ganska fult fenomen... ...för det blir lite som en tarantino rulle ...att man börjar i slutet så man börjar med dlc är... ja Det kan <laughs> du inte säga, Tarantino-rull är bra. Jo, givetvis. Det... Men, ja, men det här har ju gjorts förut, kommer på. I fjol så släpptes ju... När Dead Rising, ...innan Dead Rising 3... Oh, visst ja, visst, den köpte ju. Ja, den då, då släpptes ju ett standalone spel men det kan och, inte vara förra året, och, och, det måste ha Och det var ja, ja, och det ja. var typ samma grej. Exact. En plats ungefär en timme. Återigen, Capcom kom. Mm. Ja. Och det funkar ju i och för sig, men, men det var ju jag tror det bara var nedladdningsbart. Ja, det var liksom inte Ja, det här släpptes på skiva också. Ja. <coughs> det, är jo, det är det ja. som är grejen, det är det som är uspen Ja, <laughs> ja faktiskt. Mm. Ja, när man är släppt på skiva, då känns det som en då ska man fan få 12 låtar ja. Då kan man inte släppa en EP, men det är så att fyra låtar Nej, det håller eller inte. Eller en... men, men för säga, jag inte. Men det jag ser med katolska är att jag förstår det. <laughs> uh -huh. Men det... det här är politiskt. Men... <laughs> <laughs> men det är ju det. det är, givetvis är det ju politiskt. Men om jag ska se det ur ett kulturellt perspektiv, då, då är det ju som att Utnyttja fansen och utnyttja ja. mark, varumärket. För de vet att de vill ha det så gärna. Hur ofta kommer det? Det, kommer ju liksom, det har kommit många, men inte så ofta. De är så att de är så törstiga tänkte, så bara, Nu är, det ju, bang, ju, de säljer. Nu är det ju absolut ingen sportkille, men nu är det ju slutspel i hockey Det är som att du ska gå och kolla på en CM eller kvartsfinal och vad fans ska de spela. Och så får det bara den första perioden. Mm. Två andra perioder. Oh, Verkligen. Verksamma. Ja, men det är en till. Eller att du får, bok, du, får första... du får en bok och så om... river de ut de sista sju kapitlerna. Ja. Så ja. man börjar läsa. Det kommer om ja. fyra månader. Ja, men, klart. men man vet ju inte ens vad det här kommer att få koppling till Phantom Pain. För Phantom Pain så kommer det kommer ju. Det kanske är samma sak där, men det verkar vara det, det, är liksom det riktiga Metal Gear Solid 5. Och då är det ju Solid Snake. Så att det, det här är liksom bara Ground Zeroes är ju en liksom nod i timelinen, så att säga. En men, nod? Vad betyder det? Boop. En nod Det är väl någon slags ja. swinglish. Ja, vad, vad, vad, vad man säger säger man, ja, jag tror man säger nod, nod. Mm, Vi får googla. Ja. Men, Jo, det jag ska säga, jag håller med dig för att, alltså, att förstå liksom de kapitalistiska äh, äh, incitamenten. It, it goes without saying Men just det, för jag frågar mig också just Rent artistiskt liksom mm. Jag tänker att vara Hideo Kojima och göra att, att, att, Vad är det man vill berätta om? Nej, men alltså många, det, det känns ju järligt, <laughs> järligt Hur många fattig. artistiska grundtankar och filosofier Finns det kvar när man släpper en AAA-titel som denna? Ja, men jag tror att Hideo Kojima... Förhoppningsvis har liksom mer handel det var ju genialisk den här marknadsföringen med Phantom Pain och den svenska fake utvecklingsbyrån och intervjuer med fake människor och det här har jag missat helt ja, Aha, när, när den kom, den här Phantom Pain då var det ju inte alls riktat till att det var Hideo Kojima mm -hmm, så. Ja. Ja. utan då hade de en, en egen en Big Whale Tror jag, ja, det kanske det och jag trodde det var här Någon grej på Fat Shark där, mm, För dem svenska just det, just det. Mm. Men och de hade en egen, egen Hemsida och namn Svenska namn mm. Som jobbar med det här men då, Och fake intervjuer också ja, Men efter ett tag så, så mm. erkände då Men det var ju alla, många Många, många, många pratade om Nu pratar om japan Sorry, ja. japanska spel och. Eh, eh, Konstnärlig integritet och så vidare <laughs> uh, Vad fan hände med det här spelet Med den där stora hundfågeln Och den där lilla pojken Ja, det är någonstans ja, ja, Det, är någon det är jag har hjär. lagt det alltså, officiellt, officiellt på is Det här är en av de spelen som jag var så här, När jag stod i valet och kvalet Mellan att köpa Xbox eller Playstation Så var jag såhär Jag gillar ju inte så många stora spel Stora fåglar <laughs> Men, men uh, Det som jag skulle kunna tänka mig att köpa Playstation för Det var typ Uncharted och sen det här mm. The Last Guardian Och jag kommer ihåg, det var när vi körde Game On Och jag tittade på den där trailern om och om igen Med den där fantastiska fjärden där nere vid den där stora kedjan på brunnen så, Och sen så såg man det era... här Men har ni, har ni spelat Ico och Shadow of the Colossus? Nej! Delvis! I För det här är ju det här är liksom tre tredjed... ja. Ja, delen ja. i liksom Fam Famitsu Edas trilogi Ja men han har väl hoppat av? Han är typ kvar. Vad betyder det? Han har ju fått sparken. han är han har ju fått sparken. Du vet såhär, uh. han, såhär, han har ballat ur. Han är förduket. Mm. Okay. De har betat honom ut. Men de kan inte ta bort någon för då kan du inte sälja skit Nej. Så att han är ju mm. boxad som äh, de celonerna i i Det här är ju en av de här titlarna som återkommande varje E3 mässa så finns det alltid så här är det i år. Är det år vi får, får se någonting. Och senaste gången alltså senaste trailen för liksom för Last Guardian var väl för 3-4 år, år sedan Och ja. sånt där och jag sitter ju varje jävla sommar och väntar. Men nu så är det ju ändå för den var ju on, en hiatus eller säger man. Ja. Alltså den var lag på is, Men nu så säger ju Sony säger att den är fortfarande under utveckling. Men det, det, det, det, det kommer komma. Mm. Så att nu, nu nu återigen så är alla Nej men det här är det här är den E3 som vi kommer få se. det, är det här är det här spelet. Är det, det är det nya Duke Nukem Forever. Ja. Det är ett spel som Så det kommer ju komma. Så kommer så jävla sent. Det, kom, det kommer komma för sent ja. så att alla det, här men det är kommer jävla vara fantastiskt. Gammalt. Det kommer komma. Det kommer inte vara fantastiskt. Jag kan, Jo, jag... Nej, jag tror att det kommer att vara skitdåligt när det kommer. Nej, det kommer ja. vara så jäkla dåligt. Kanske grafik men jag tror att det kommer vara bra. Jag måste tro det. Nej, jag måste att det, måste det kommer riktigt vara Ja, det är liksom det. det, det ja, är ja, Nu nog. Nästa, nästa följd. men jag måste bara säga att vi pratar pratar om spel som vi väntar på. Oss, så jag är också extremt supersugen på Half-Life 3. Nej, fan kommer det? Då? <laughs> kan vi bara, kan vi svara på det? Det känns som att om vi kan svara på något det kommer om, om vi har om vi har något eh, om vi har någonting någon liten ledtråd att gå på då tror jag att den här podden kan få kan många lyssnare. Kommer översätta den på något sätt. Kan du bara komma med skop? Det, ja. Lyssnarna, vi vet ja. När Last vi, Guardian släpps men jag, Vi vet när men jag, älskar, jag älskar alla de här teorierna kring När de mm. söker koder och letar ja, ja. Ledtrådar OSV Det tycker jag är mm. supervärt Berätta mer om det äh, Nej, men Det är jag däremot kan göra det är att jag kan leda oss in på en annan <laughs> grej Som jag tycker kan vi inte ta upp i den här podcasten Som jag har skrivit ner, äh, som jag har skrivit ner här. Mm. Och det är äh, de här, alltså Konspirationsteorier och leta efter koder Och nya prylar och ingame easter eggs I olika spel Nya prylar idag Tidigare idag så satt jag och läste på om så olika gömda grejer i Battlefield 4 Alltså där de hittar easter eggs Och där det blir metagame Och renar av att du vet så här lost hypen på Youtube De släpper mm. en ny DLC Där de letar efter så här hemliga dörrar Man vet inte om man får upp dörren Det är en kille som är känd som heter Jack Frags tror jag, eller? Någonting med Frags, Joe Frags, Jack Frags Mick Frags, någonting sånt och han, han, liksom, han letade efter det här Han fick kvar sig också Efter att ha kollat på olika videos Att det skulle finnas en gigantisk haj På en av Battlefield 4-banorna mm. Och då fick han en hel jävla server 64 pers där alla Ingen sköt på varandra Alla bara letade efter hur ja. de skulle kunna trigga En gigantisk alltså. jättehaj i mm. Battlefield 4 Det där är ju coolt mm. alltså det är coolt Alltså jag älskar det Att mm. det blir mer och mer nära relationer Mellan communityn och spelutvecklarna mm. Och att man kan få med sådana grejer Och det till då är jag så här: Jag blir någon slags så här Stolt svensk Att Dice är så duktig på att göra det så. Här. Och att de le lever med i, så här, i communityn Och lägger in sådana här Ja jag gillade i Battlefield 3 Så var det väl när man körde Vad fan heter det När man tar över Spränga Rush points, Rush vad hette det i Better 3 också? När man, ja. Det, ja. Då var det en dator med en rullande text. Jag vill ja. Mm. Alltså, ja, det är väldigt svårt. Ja, ja, mm. ja, men Jävligt. sådana dold, dolda grejer och att det blir mer och mer Easter eggs grejer och att det liksom blir en klappjakt mm. på den berömda webben efter olika Easter eggs. Och det här var ingenting som jag egentligen hade någon slags punsch i utan med att jag ville bara säga. Jag älskar detta. Men jag tycker det är mer skärmigt att eh, 64 personer sluter upp och ja. slutar skjuta på varandra, lägger ner vapnena mm. ja. tar fram kanske en rökgranat för att skoja med någon och håller på att leta runt. Ja, efter en gigantisk ja. haj för de har hört ja. om det i så här: ja. eh, Youtube. Jag kan inte förstå. Jag kan inte förstå hur det kan vara intressant att leta efter den där. Och så den. Men, men jag, jag vet, jag spelade ju. Just Cause 2 ja, <laughs> Och då, och då på, på tal om Lost, lost just det, ja. För då fanns ju Lost Ön mm, Medlockan ja. Och då flög Men det här var ju innan jag hade sett hela Jag har ju sett alla säsongerna nu ja. Men jag flög i alla fall dit Och det är ju ganska sjukt för då blir man ju nerskjuten av blixtar eller mm. vad det nu kan det men det skulle vara den gigantiska magnetjärn, som säger jag. det är när han glömmer att trycka ja. på knapparna i, i The Shaft ja spoiler eller The Hatch spoiler <laughs> ja, det var ju ganska länge sedan The det. Shaft The <laughs> Det var the hatch. <laughs> Men alltså, ja. just kost 2 ligger mig extremt. Vad han om hjärtat, eller, ja, eller? Ja, jag det. Men bara, bara att ha en så stor spelvärld så att man kan göra en separat ö för ett side mission. Ja. Så de har byggt liksom för det uppdraget är fantastiskt när, ja. när man landar där. och så mm. när man liksom med med fallskärmen och sitt uh, slingshot flyger <laughs> mot den här gigantiska ja. strukturen. Det är snyggt. Ja, ah, och mm. det är ett side mission mm. och en ö som ja. är Och det är kanske förändrad. är det är ju ändå bara 10 av den stora ön ja. som är som man har ju, finns ju massa utforskare utforska där. Mm. Om man går kring i där så ska det ju komma Sådana här spöken och ja, mm. alltså de här rök de här Nej, jag gillar inte Just cause. Jag ja, det. är för stort. Ja, det var På så Panik, det är för stort. Ja, linjära, tydliga spel. För mm. stort. Men, men Just Cause 2 fanns det också mycket så här: att det skulle finnas ett sjömonster. Det mm. finns ju en dal som man kan hitta där man kan hitta ett ett sop, Vad heter det? B -b -b ja, det. Precis, ja. Ja. Men jag Ja precis. jag skulle provocera och säga att jag inte gillar spelet. Men ni nappar inte på det. Jag ser jag det som inte. en kommersialistisk produkt. Ja, så ja, så exakt. ja de har det. skapat det här spelet i största syfte för att tjäna pengar. Förlåt vad sa du, Frederik? Jo, men äppel på att leta leta. Att det ska finnas hemligheter i spel Och att det finns liksom grupperingar av hängivna Hemlighetsletare mm. Mm. Det Finns det ju också <gård> i just Shadow yeah. Colossus Som ah. jag nämnde Som också är ett av, mina, ett av mina fabbisar Och där finns det ju människor som än idag letar hemligheter mm. det, ska Herregud. det ska finnas en En sjuttonde eh, koloss Det ska finnas en gömd stad Och så. Mm. Och det coola är att när de här människorna Letar, letar, letar på alla sätt Så har de ändå hittat saker Inte dåda easter eggs Men de har till exempel hittat brokonstruktioner som inte finns med alltså där där utvecklarna började de utveckla. finns med, va? va de finns ju de vad de, ja, de inte finns med de finns med men de var aldrig tänkt att vara liksom nåbara. och du vet de då ja för ofta alltså de har försökt hitta. Alltså, det kan vara liksom, att trycka sig mot en bergsvägg och sen mm. slå med svärdet du faller ner genom, ja, alltså, genom texturerna ja. och där nere så hittar du liksom, någon slags ja, men, ofärdiga, liksom, ja. Strukturer och byggnader Men det är ju så ganska så. vanligt att bygga spel så jag förstår. Ja. Det är som den där stadsdelen i GTA San Andreas också. Just det, just det. Så man måste ta och flyga. Och så kan man landa bort det. Men det var det coolaste i GTA 5 så kan man ju nå. Eh, där spelet börjar Där ute på vishan snölandskap mm. Mm. Om du tar ett flygplan Och flyger då Det är, så, det är nästan poetiskt Och liksom vackert Hur man ska ta ett flygplan Ta sikte liksom mot ett moln uppe i himlen mm -hmm. Så kommer du komma Då finns den här staden Alltså grund Den här stadsstaden Det är i Bioshock Infinite ja, ja visst Att den finns ligger uppe det bland molnen, ja, Så kan du nå den och, och, och åka runt där liksom Och en del saker har fysik Alltså hus och sånt Och mm. annat inte sådär där är det sen också Man har de här spelbara bara senare men det här, här. Blir, det, det blir verkligen meta Att spelutvecklarna gör De här Ett luftslott <laughs> <här> <här> Nej men jag tänkte Nu har jag kört några här så att jag Det här är alltså att det... radio Med Martin Edsman, Dennis Strömberg Och Fredrik Falk Lunge Mm, så bra Ska vi ta någon spaning till, innan vi börjar snacka lite tittare kanske? <laughs> Klipp <laughs> Vad? Jag har skrivit ner någon slags spaningar Någon slags ja. lång wall of text okay. Som jag skulle vilja dela med mig är det, är, det här, är det här tillfället med det eller är det här senare i programmet? Hörrni, vad tycker ni om episodic Episodic? Episodic gaming Episodic gaming, jag tycker det är väldigt roligt Att man, man kan se sida och mysa mm. Med de olika spelen Äh, men... kan, kan, kanske kommer att första veckan kanske komma andra veckan och det ska vara släppa allt på en samma gång. Äh, men det som är intressant. Vi kan börja med, att säga med Episodic Gaming. Det är ju att det går ju mot det TV-serierna går mot. TV-serierna går mer och mer mot att man ska kolla mm. allt på direkten just, fast, just. Men nu går spelen ah. de, de har korsat varandra. Dun. Så nu vill folk ha spel när man spelar någonting en gång i månaden. Mm. Och det som jag gillar som är värt med Episodic Gaming som har försvunnit i och med att man tittar mycket allting bränner på allt på en och samma gång. Det är ju att man har tid att prata om spelet med sina nära och kära mm. innan man kör vidare för det är ju något som jag saknar i serievärlden mm. att kunna prata mellan avsnittet utan att man bara dyker in och den berömda reflektionen som vi vill sakna det. Ja men så du prata med för att det släpps under ett visst datum och så ja men TV-serier kan du ju ladda ner och spela på eller titta på när som helst. ja eller så det. Fungera, du, ja, det fungerar. ja men många Netflix serier kan du göra med spel på samma Nej, men jag, jag tycker att Telltales Gör det jävligt bra Jag älskade Walking Dead Första säsongen Och nu så är vi två avsnitt inne i säsongen Du vet vart du hörde det först ja, precis. Ja. It's good uh, Men jag tycker det Det jag gillar är ju att jag betalar mitt season pass För typ ja, 200 spänn eller någonting. Ja. Och sen så, så vet jag Att det bara ramlar in på Steam När det kommer uh, Men för vilka andra titlar av vi? vi har ju Kentucky Road Zero, har ni spelat det? Nej, jag har Indie... hört mycket om det också. Ja. Där vet jag inte riktigt vad jag tycker. För att där var Men också... där så har ju stannat av lite. De har inte kommit ja. en tre. Nej, och det är jättegläs mellan dem. Ja, och, och första avsnittet var typ en timme. Så här, och, och inte så jävla mycket gameplay. Det var otroligt. Alltså nu, även Telltale-spel är ju ja. väldigt... Um linjära, ja. men där man ändå kan göra val och påverka sin story, Kentucky Road Zero är ju... Jag har inte spelat det, Den jag känner till från Kentucky, det är fried chicken Ja, det har jag heller provat det kommer upp som bara som sökträffen inn innan det ja, ja. Ja. <laughs> <laughs> och ni ska googla Se om ni ska kolla Nej, men sen tycker jag, att, så att jag tycker att man kan göra det bra Och så kan man göra det väldigt konstigt Som med Double Fine's Broken Age ja. Där det är två delar man kommer alltså Där kommer man få betala för del två också Och då kommer vi tillbaka till Kickstarter mm. Broken Age är ju Ett Kickstarter-spel De fick ju enormt mycket pengar och då kan man, Jag förstår inte syftet Med att dela upp det i två Och det är, jätte, det, det är ett tog år slut. mellan Pengarna där. tog slut. Var det så? Ja jag fick ju svar på den här frågan Ja, ja men för det var ja. De startade en kickstarter De behövde så här mycket Och sen gjorde de det Och sen gick de ut igen Och sa så här. Ja vet du vad Pengarna tog slut mm. Och det var det ju värsta Outrating kring det För de var så här: Hur kan du inte kunna budgetera Vad ett spel kostar Precis. Och sen var Tim Schafer såhär Men jag vill bara göra, äh, göra det Ännu bättre Alla alltså, ja. sa, var mm, Okej okay, du är ändå mm. Tim Schafer Varsågod ta ja. våra pengar jag tyckte, jag tyckte första delen var fantastisk Jag tyckte mycket om Broken Age Där ser man också hur osäkert Och hur labilt det är med den här Kickstarter ja. det är ju, Du betalar ju drömmar liksom. mm. Eftersom vi är inne på Kickstarter igen Så ska jag göra som den här. Jag ska snabbis på my mm. <laughs> Men, Jag kan bara berätta om, om Vad ska vi säga om Martin Vi spelar in detta hos Martin det. Ja det har jag rätt till mm. baktaleri Jag vill att jag ska baktala honom Du som känns honom längst Nej men jag jag tycker att han Ibland kan vara lite, jag ska ha Prestige mm. Så att uh, Även fast han jobbar med Dreamhack Och med e-sport SM mm. och sådär, Så vågar han riktigt inte prata om det För det, det blir för nej, På något sätt jantelag han, Nej, det ska jag prata om det där. Och, alltså det blir för hög prestige. Mm. Så att, så. Måste vi försöka bemöta honom med det, tycker jag. Ja, för det här vill vi höra lite om Ja, ja det måste så vi ju höra. Ja, vi vill ju höra om bakom klisserna. Mm. Liksom. Vem mm. ånglar med det på ja. ja Vad gjorde de med de här pengarna? Som ja. han och, ja. Vem är svinet i produktionsteamet jag tycker vi får lite av ett stående inslag- och då får vi försöka styra lite det på det- i ja. avsnitten hem men då ja. ja, spännande. Det är svårt, men han sitter nog inom en hel del historier där- som vi utför. Men Dennis, vad hade du om episod? Jo, det, fin det, fanns ett, det finns ett spel- som jag tycker faktiskt- ni kan ladda ner till oh, yeah. iPhone- och Google Play. Och det heter The Silent Age- och det är ett peka-klicka-äventyr. Och det var ju samma sak där då. Att det var episod 1. Mm. Och så spelade jag igenom det och jag har inte spelat igenom ett enda peka-klicka-äventyr på iPhone. Förutom det här då. Mm. Men. Vi så... spelade i Machinarium på Ipaden Ja, jag spelade jag inte klart. Inte jag heller för att jag var färgblind Man kunde inte lösa sista pusslet. Men ja. det är en annan historia. Ja. ja, det är en annan historia. Och det var ju ett helt spel. Ja. ja, men och, och det här är ju också fastnat då. Det här är ju ett indieutvecklat spel. Och folk, ja, på slutet av spelet så, stod, så står det så här. Ja, vill du se vidare så gå in på den här liksom, platsen och donera pengar. Och så här. Mm. Utan du köpte ingenting och det fanns ingen utvecklad. Så här, uh, uh, in-game-purchase på någonting utan det var verkligen så här: PayPal liksom. Gå in här och sätt in pengar på kontot om du vill ha Så det har vi fastnat. Det finns ju bara i episod 1 okay. Och det var jättebra tyckte jag. Aha, jättebra jag ska, bra tips. Jag det första, det får. Men då kommer det ingen till. Tror du, inte. Jag läste precis nu på hemsidan och hon skrev att eh, jag vet inte. Om varför pengar så vill jag gärna fortsätta men jag har inga pengar att kostar pengar. Mm. Men, eh, Silent Age. Så kan vi också annat bra pepplicka till iOS är ju Puzzle Agent. Det finns i och för sig till Steam också. Väldigt bra, väldigt uh -huh. roligt. Alltså, jag fattar inte det här med. <laughs> jag kan inte säga att du inte fattar det. Men, men för mig, jag spelade jättemycket på, på iPhone när, när, när jag skaffade den 2008. 3G. Precis. Nej, 3G. 3. Mm. Och, men, men nu, alltså, jag, jag spelar aldrig på min iPhone. Jag, jag, jag vet inte. Du har ju iPads och MacBooks och 360s och jo, för att det håller ju inte för... Jag tycker inte att det håller för en redig spelupplevelse. Men du åker ju tunnelbana hit och dit. Ja. Vad gör du då? Vad gör du? Läser metro? L nej, nej, jag typ lyssnar på musik eller stirrar. Mm. Ja, sluta stirra och börja spela då. Ja, mm. ja. Det var en sidenote Men vad är det som tar emot? Vad är det som tar emot? Det som tar emot är att Jag tycker att jag hinner inte spela Jag hinner inte komma in i jag kan inte slappna av Jag kan inte sitta på tunneln och slappna av Och få en immersive, härlig spelupplevelse Då har jag tips för dig Du är inte så många spel som är så heller Utan det är ju väldigt många quickfisk Fick spel mm. Och många faktiskt Mobilspel Det är faktiskt kanske det Som är mest på Att jag får inte välja När jag spelar spelet Utan spelet ska välja När det spelar mig Alltså du skickar ju med Olika här, notifications Du har väl lite glömt Att du kan spela spelet OBS Nu måste du spela spelet Om du spelar nu Så får du en bonus Du har väl inte glömt Att du bara har tre timmar kvar Innan du måste lägga dig Men upp. det där är ju Free to play games Som håller på ja. sådär Alltså det är såna, ja Men det du kan bränna av På de här resorna Tänker jag Har ja. ni spelat device 6 Nej det är ett svenskt företag som heter Simogo som har gjort till exempel Beatsnik Agent och vad är det? Bumpy Roads. Precis. Och de gjorde det senaste som blev väldigt omtalat och som jag tycker tyckte blev jättefantastiskt. fantastiskt. Device 6. Det är alltså en crossover mellan spel och novell. Så du, du har det som det är en text Det är bilder och du scrollar igenom den Men själva scrollandet genom texten är gameplayet Så om du går genom en korridor Så smalnar texten av du walking through a, no, a narrow no, no, no. corridor Och medan du scrollar så hör du fotstegen Och i det här kommer in gameplay och pusselmoment Och du måste vrida din Ipad eller Iphone då Men man kan ju inte sitta på kollektivt Där någon vrida okay. sin telefon Alltså det kan man väl inte, eller? Ja, men om du ja. Ja, ja. Ja, Om du kan, inte kan göra det Då förstår jag att du inte ja. kan spela ja. spel, ja. jag tyckte Det var, det var en otrolig spelupplevelse det, det var fan något av det bästa jag spelade i fjol alltså. Men nej, jag, ska, jag ska testa det var Ja, precis ja, ja. Det var Ja, ja. det har vunnit massa spel och mm. deras nya har jag också vunnit massa. Spel. Senaste os spelet var sådär Badlands, det tyckte jag var kul. Ja. ja jag det, det är jävla bra. Ja, det är jättekul. Mm. Ja, det är, ja. Jag, jag har också spelat det. Men... Det är tillräckligt enkelt ja. för en för en vanlig. Men jag också. älskar ja, det. Det alla... är ju inte enkelt. Då har du inte spelat så länge. Det här ju visst gjort det flera timmar. <laughs> ja, jag länge längre spelar Du kan spela flera timmar samma bana om och. Om, Nej. Ja, hur lång tar ja, det att komma i vilken värld? Långt. Nu var det ju som sagt, det var länge sedan jag spelade. Vi kan ju kolla det efter. Ja, ja det, det här kan... känns uh, som ja, en. Jag növerx. ska bara säga att ja. alltså, jag tycker att i, just uh, Mobila, alltså bärbara spel Det jag tycker om med det här spelet med device 6 Är att man faktiskt nyttjar formatet ja. jag, jag, jag skulle aldrig kunna tänka mig Att spela typ en first person shooter På min iPhone med liksom nej, Sticks ja, som du, ja. men, men, men, men device Six att man det, kanske, kunnat göra det det. På något annat, I något annat format alltså det, det är det jag tyckte var så spännande med Men jag körde någon FPS eh, som, som var en av de första på iPhone 2009 kanske Det <laughs> alltså, var fem år sedan Det höll ja. ändå ja. Mm. Det var något andra världskrigsspel det kommer jag Du testade ja, säkert någon, liksom, Nej jag körde igenom hela Ett annat faktiskt jag visste du... Ja visste jag. det var Brothers in Arms Ja det var det, typ det, var det. Och Aha. ett annat faktiskt jävligt bra spel Som jag kom på som jag har kört otroligt många timmar På både iPhone och iPad Det är ju Civilization Revolution Det är ju kul. Mm. Civrev Civ -rev. Civ -rev. Ja, Lite enklare version på Civilization Om man inte vill springa runt i hexagoner Och räkna income i stöder Utan kör mm. lite mer på kämmer Ska vi gå vidare? <laughs> vi går vidare. Men vart slutar du i den här episodspelsgrejen? Eh, vi slutade i att Martin kan komma med spaningen. Tyckte om där. Hur ser går mot? Ja, ja, så det första vi sa det var slutet alltså. okay. Ja, vi började... Vad är som som heter att rulla? Vi var klara där. Nej, men jag tycker om det. Just med Netflix-serierna kontra, kontra ja. eh, Steam. Jag har skrivit ner någon slags CMO av text här. Fan, i, i någon slags här i spaning. Och, och den, det värsta med den här årade texten Det är att den egentligen kanske inte har någon poäng. Men jag tycker att det är viktigt att få fram budskapet. <laughs> så att, en, en poänglös podcast skulle, <skull> skulle jag kunna ta. Det är Snookers. Precis. Och det det som jag vill ta upp. Det handlar helt enkelt så här: det faktum är att alla spel ska vara simulatorer istället för spelupplevelser. Eller tvärtom. Ett konkret exempel. Exempelvis, jag har ju inte körkort. Men jag vill kunna köra racing ändå Men det är för svårt För nu finns det alldeles för spårspel. spel Där jag bara kan hoppa in i bilen Och börja köra Jag måste köra testvar jag måste klara hålltider Jag måste hålla koll på däckupphängningen Och varvmätarna istället och varför det? Jag vill ju bara spela ett racingspel Och exakt samma sak är det med sportspel. Och där tillhör jag ju inte heller någon slags en engagerad grupp. Jag spelar inte fotboll, jag spelar inte hockey. Eh, och där finns det liksom inte någon passa- och skjutknapp. Utan nu ska man liksom kunna lika många kombos som i Super Street Fighter 4 Arcade Edition 2012. Eh, för att liksom överhuvudtaget ta sig från ena ena halvan till den andra. Det är inte kul. Varför har det blivit simulatorer? Men... Tvärtom tycker jag att det är med allt vad FPS heter För här, här har realismen totalt flugit ut ur den berömda rutan För att nu dör du inte på två, tre skott längre Utan du tål istället minst 10-20 skott Och du resar liksom medan du springer Och har gärna ett gäng super-slash-specialförmågor Vad är det som har hänt? Varför har vi sett den här total omvändning? Och... Ofta talas det om djupa och engagerande spelupplevelser och tyvärr känns det som att många spelutvecklare eller distributörer för den delen försöker tolka som att spelet ska vara så långt och brett som möjligt. AAA-genren har blivit som skoltidningen, den är långrandig och utan vinklar. Det är färre och eh, färre stora spel som vågar satsa på en stor känsla- utan som istället vattnas ur. Och exempel på detta, AAA-titlar- som jag tycker verkligen har vattnat ur- och blivit bredare och bredare och vinkellösa. Det är Dead Space, det är Splinter Cell-serien- mm. det är Ghost Recon, det är Battlefield- det är Need for Speed. Alla spel som började som ganska enkla, tydliga och värda liv, men som allt eftersom har vattnats ur mer och mer- för att det ska göras bredare och bredare- och då tror jag att det här lite grann handlar om någon slags bekvämlighetsgrej. För jag tror säkert att man kan få se sådana här härliga upplevelser om man dyker ner i indie -genren. Men jag är lite för convenient för att sätta mig och browsa genom tusen olika spel Och vara förlåtande med så här buggiga spel Jag vill spela ett mastigt fett och hett lir utan att det ska vara galen brett Utan att jag ska behöva lära mig att köra Nürnbergring till punkt och pricka Punkt Vad <coughs> menar du att, att det inte ska vara galenbrett Ja att det inte ska vara att det ska, det, De ska inte slänga in för mycket Det ska vara en enkel vinkel, Säg till exempel mm. Left 4 Dead Det tycker jag är ett briljant spel det handlar om en grej. Du har en premiss mm. på två minuter som är en cutscene. Det, är så här, det kommer zombies du ska överleva genom att samarbeta med andra. Det räcker. Man måste inte ha tusen cutscenes. Man måste inte slänga in tusen element. Det är en enkel grej som fungerar. Ja visst Och, och alla de här att man ska samla collectibles. Ja och man, man ja, exakt. Man ska, ja, det... Samla olika vapendelar ja. och uppgradera sin karaktär ja, och, och levla. Det finns ju och... ingen level och ingenting i det. Verligt, eh... Men, och jag, och det, där, där det känns väldigt är... quakeigt ska breddas och alla ska vara nöjda Och det ska vara stora spelvärden Och liksom man ska välja säkert mycket Jag var inne på det här tidigare jag, att, När vi pratar om Just Cause 2 Vad händer med spel som har en tydlig jävla Väg man kan gå Med menyer, till exempel den senaste Splintercell Då måste jag gå runt uppe på ett flygplan När jag vill konfigurera om mitt vapen mm. Istället bara för att klicka på start Options och ställa in mitt vapen mm. det, är så här, det är för mycket fluff runt omkring Om man vill bjuda på någon fantastisk Galen upplevelse som bara blir... Irriterande och frustrerande för att man ska lägga mer tid på att springa runt i så här IRL-menyer istället bara för att kunna klicka på start. Men, men, men kom ihåg, det var ju det här svenska utvecklaren också racing det var väldigt länge sedan, säkert närmare tio år sedan, som hette någonting om Midnight Run eller Midnight Oil. Det ser ut som midnight. <här> uh, och, och, och där tror man var de som börjar med att eh, det skulle bli en liksom historia kring den här raceföraren och man kör omkring tänker jag på The Run. Nej det var inte The Run. Ja, The vet. Run. Ja men det är ganska nytt ja. ja men i alla fall Ja men mot det här. Det här, ah, det här var typ åtta okay. år sedan kanske. Ah, ah. Men de i alla fall in, började introducera tror jag, att man inte bara tog nästa race, nästa race, nästa race. Utan du var tvungen att åka in i en stad, hoppa in i en bil och ta den här bilen till en stadsdel och där var du tvungen att åka in i ett garage. Och liksom det, var så, det tog sån jävla tid Liksom att och, och, och göra saker. Och, och ah. Det här är ju en fortsättning på det. Bara, att, ja, det ska inte vara ett racingspel utan det ska också vara också ett rollspel. Och det ska vara ja, men, man ska levla upp. Ja men det jag saknar är ett spel som är lite mer jävla edgy. Det här är grejen. Jag tycker samma sak. Jag älskar Mass Effect Men samma sak ser man från Mass Effect 1 till 2 till 3. Att i är 3, han ska liksom alla vara nöjda. Det är så jäkla liksom. Eh, Otroligt Nu kommer vi in på Dennis Kommersialiserat de vill, tjäna, ja, de vill tjäna pengar Och därför mm. så måste man göra ett brett spel som ska funka Men det, det man måste oh, det måste förstå Att det är kommersiella produkter ja, Jag är <laughs> redan irriterad För att att <laughs> ja. kolla på Dead Space 1 Det är en av de bästa spelarna jag har spelat i hela mitt liv mm. Det är liksom så ett klaustrofobiskt skräckspel Sen kollar du på tvåan Det blir bredare Du ska lägga in massa annat Med kärlek Och, och liksom En större grej Och i trean Ja så jag rör inte ens trean mm. För det lilla jag sett där Du ska lägga in multiplayer mm. du... Säger Vad säger du Fredrik? Vad säger du Jag säger så här, jag dels ja, Dead Space 1 väldigt bra just för att det kändes lite Metroidvania i att du du kan gå runt i den här rymdstationen som du ville. Tvåan blev ju extremt linjärt. Det var ju bara från punkt A till B och skjuta. Och trean ännu mer men det jag kom på, kan det vara så att faktiskt Återigen, indiescenen är bättre på Elevator pitch kring spel Att där är det så här, vad är idén mm. alltså det, det, det är som sagt Det är de här AAA-spelen du talar om Det är mm. där som, som man liksom tappar Det är som att man har en idé om Ja till exempel galna menyer Lite innan man har, men vad, vad är det som Särställer det här spelet från, från, från Andra spel, och där tror jag att Indiespelen är bättre på det, vad är det unikt För det här spelet, ja det kan vara den här tids Mekanismen som hela spelet, om man tar braid eller någonting. Alltså, att där tror jag att, att så här, i så fall att att de här AAA-spelen behöver gå, gå och titta lite på, på indie Att alltså ha ja, enkla idéer och... Och, det, och det där är intressant För att jag läste om mm. manus i spel för ett tag sen För Terry Pratchets dotter gör ju mycket manus för spel ja, just uh, Jag glömmer bort vad hon heter nu Men hon skrev bland annat Overlord 2 som är ett ganska dåligt spel Men, men sen men har hon, hon, ja, hon skrivit jättemånga andra spel Och just det här med hur man ser på manus i spel så när jag pratade med flera som är spelet liksom när är det manns du kommer in i bilden utan först handlar det om så här spelet ska det vara och sen så knölar man in storyn. Mm. Och det är inte ens alltid att liksom storyn är primär utan det är det så här de här miljöerna vill vi ha skriver en story som passar till de här miljöerna. Mm. Och det är det som blir irriterande och där att det alltid måste finnas en story också Det tycker jag är balt för att återknyta till du pratade om tidigare Där har de totalt skitit I storyn, det som Battlefield gjorde När det kom, mm. varför ska vi ha ett story mode? Men nu har ju liksom Battlefield-serien Blivit bara en, en, någon slags Konkurrent i Call of Duty och de har ett balt Play, då måste Battlefield också ha det mm. Och inte med glimten i ögat äkta dödligt vapenstil som Bad Company 1 och 2 var, mm. utan det ska vara en Krystad, pretentiös eh, Galen, bombastisk Superkampanj med bomber, flygplan och bilar och knivar och under vattnet och upp i luften och... Det är som att man ska samla alla trender i varje spel Ja, plus Det ska att... alltid finnas en gubbe som ska kunna levela upp Det ska alltid finnas collectibles som du samlar ja, Det ska finnas en multiplayer-del Ja, alla de här delarna ska finnas man ska så kunna så här... customisa ja. Och liksom färga dina rustningar Och här och känns det som att vi är ganska överens Men för att återknyta och fråga er om det som jag var inne på i början av det här Som ändå går hand i hand med det som Tycker jag själv då, brydskap som vi vill få fram det här Det här med att spel blir mer och mer Som simulatorer, ska ett spel vara som en simulator för att det är bra, ska det representera Verkligheten för att man ska kunna Trivas i ett spel, är inte skärmen Med ett spel att man ska lämna verkligheten Att man ska slippa vara stressad och utforska En hel jävla värld och få kunna bara nu bjuder jag på en spelupplevelse Välkommen in men Jag tycker inte att det behöver finnas Att en öppen Spelvärld Jag vet inte, jag, jag, jag köper inte Det du säger Okej, att skiter ja, att... vi skiter i öppen spelvärlden men... Ja, men låt han fortsätta Nej, jag men det, det jag menar är liksom att Det du inte vill ha är liksom att ja handholding, Alltså att någon ska leda dig Du vill ju inte bara komma in och komma igång Ja, men de ett arkadspel. ja men det det kan man väl ha liksom även i en öppen spelvärld. ja men skit i öppen spelvärld. ja yeah. <laughs> ok <laughs> ok men jag okay, jag men en öppen spelvärld är alltså, en okay, specialitet. förssa förssa det, det tar du ju lång tid att komma in. och dirt, men samma samma turist ja, FIFA NBA ja men, men samma sätt finns ju splitsekend och eh, det här det är ett nytt Racerspel som har kommit ut precis också nyss, bara för en månad sedan. Eller då? som heter Grid 2, tror jag. Ja. Okay. Fan att jag tog den, ja. Helt otroligt. Och det är ju sån här, bara starta och spela. Så de finns ju på Det är okay, inte jag tänker ja. utan det senaste riktigt bra racespelet, enligt mig, Blur. Ja. Och det, den studion har en förfannning. Nu bör vi bli gamla. Ja. <laughs> ja. ja, Det var 2010. Ja, ja. Nu, det var 2010. Ja. Jag lite, vad fan hette det där? Racingspelet som faktiskt hade en bra story och där du kunde liksom. Men jag tror det handlar om utveckling driver. Liksom ja, det började. Det. San Francisco, driver San Francisco. Det börjar med The Pong. Och sen har det blivit mer och mer avancerat. Just, <laughs> ja, men, det, det, det är, bara är en logisk är... utveckling, av, liksom, vi håller på att snacka om och det... Man brider på huvudet. Alltså, det blir super avancerat. Det handlar inte om en, en utveckling, det handlar om en nedveckling, skulle jag säga. För att allting måste ju ha en tydlig vinkel När du liksom jobbar med ett medel Det är som att du skulle kolla, om du ska kolla på en film Då måste du ju veta varför kolla kollar på filmen Om du kollar på Breaking Bad ser att, att han, Walt, inte skulle ha cancer Och helt plötsligt framför sig att han ska börja vet, sådär, göra meth Då är det så här: varför gör han det? Och så tycker jag det är Många spel, det är så här: Walt får aldrig cancer Han får bara för sig en vacker dag Att han ska göra, ja. att han ska Du vet det där, det, jag det, jag ja. det tycker jag är kristat. Mm. Mm, mm, mm. Det är som att det är GTA 5 Varför skulle han helt plötsligt få för sig Och skjuta massa folk på stan ja. Det skulle inte den här äh... Och GTA 5 det är ju en story sig. Även det hade ju en story som var under all kritik Tycker mm. du? Ja, fruktansvärt dålig ja. Den bara fortsätter här. Ja. Och där har vi, där, där har vi prioriterat att öppna spelvärlden Men storyn, den är ju ett skämt men bara för att jag måste bara förstå det här att första delen är fantastisk. Sen de andra två är ju fantastiskt men dåliga. Det är egentligen inte att du har inget problem med linjära Storydrivna drivna spel. Nej. Och jag vet ju att du älskar liksom multiplayer lir. Ja. Men det du ogillar är när de är lite otydliga i vad de är. Det blir en halvdan står. Alltså ja. Singleplayer och en ja, Man lägger inte, det är det ja, men, mm, Liksom Far Cry 3 Som liksom. jag sa, mm. som en skoltidning Långrandig och utan vinklar mm. är det med? Det är, Någon har skrivit någonting men de vet inte varför de har skrivit det någon Ungefär som den, den här podcasten Nej no, exakt right <laughs> <just>. <laughs> <laughs> Och det är det jag är emot Det är tydlig vinkel, varför är det är här Jag vill ha ett syfte med att jag spelar Inte <clears throat> med såhär Här kan man vara Nej. Men, då, men då har jag, en grej i din text där Som du egentligen du måste börja tänka om Det är att du måste börja Gå in i de spelen det är bara så. Ja, så du säger så det... du säger ju så här, ja, ja. jag vill inte gå in i indie. Nej, jag vet inte om jag du vill ha. Nej, det är det. Ja. Det är ju där du har svaren alltså. ja, ju... precis. för jag har en jävla massa spel ja. som jag har spelat som jag kan ja. prata om senare, men ja. där ja. har du ju. Så det säger alltså, i indietitlarna, där får du dina 3-4 timmar av kondenserat liksom ren underhållning kring en tydlig spelmekanik. Och, och kring det så byggs det ofta En, en väldigt alltså, spännande story Så jag tycker att de, de mest intressanta Och det är också för att indiespelen Ofta inkorporerar handlingen i gameplayet ja. För att det finns inte De kan inte göra eh, t, alltså, Cutscenes på en kvart För det är helt ointressant för dem Cutscenes överhuvudtaget mm. Nej, och så, och sen, så har ja, ju, sen så har de ju funderat oftast på den här idén mm. under ett år, två år kanske, eller lång tid Och så Hur ska jag kunna klara av att få till det här, medan eh, många gånger i AAA det är ju liksom beställjobb ska, det ska handla om pirater det ska finnas... Eh, flaggor med som 100 stycken. <laughs> det ska vara flaggor. Man ska samla. hundra flaggor ska ut på den Man måste ja, ja. så här ja. Så ja. men det där så, precis, och, och sen bara och gör en story på det. Ja. Och så bara okej okay, flaggor med ja, så Men man skickar så här, ja, vi, har vi har en motion cap studio vi skickar manus för att göra de här catsen, Det är väl mm. att indie, jag menar att många av indie titlarna görs av, ett, av väldigt små team och man gör allting in house. Mm. The Swapper, bra indie titeln också Där storyn helt i gameplayet en, en cool Liksom mekanik i spelet Med kloning som man använder för att lösa pussel Och i det så, så väcklas En, en alien-lik Story ut sig, jättebra Jag tror jag kom på namnet för den här podcasten Opitchat oh, Som jag sa tidigare, det var att jag sitter ju oftast och tar anteckningar när jag spelar spel. Och jag tänkte prata om Call of Duty Ghosts. Herregud. Eh, är det inte där i slutet de har tagit och bara bytt ut skinsen från Modern Warfare 3? Hela slutet. Spoiler. Så? Jo, jo, just det. Ja. Jag vill, ja, det finns på Youtube. Ja. Man, ja. Man, man jämför. Side by side. Ja. ja. Jag alltså, säger det. ganska mycket om hela spelat. Förlåt, mm, fortsätt. Mm, jag bara glädde in direkt här. Bara... Nej, nej, nej. nej, men det är helt okej. Jag, jag, min jag bryr mig inte alls. Jag bryr faktiskt ingenting. Om slutet eller om oss. Ja. <laughs> om slutet. Ja. Eller om det bryter in. Det är ja. ja, tillvägagångssättet. Eh, sydamerikaner anfaller. Mm, eh, det är Sydamerikanerna som är de stora <laughs> Bovarna i det här. Det känns eh, bara trött. Eh, men eh, jag tycker det är spännande att eh, Gravity, som var förra årets kanske bästa film... Eh det liksom, den osar gravity den här. Och det, och det kan ju omöjligt vara planerat innan. Vad single eh, Exakt. Ah. Mm. För det, det börjar med att man liksom är. Det börjar som en gravity-scen. Det är helt fantastiskt. Så jag tycker faktiskt anslaget är skitbra. Man är uppe i rymden för första gången då. Och skjuter med sin AK-47. I rymden! Ja! Vad? Det där och det... är en elevator-pick. Ja, AK-47. Space. Space, ja. Ja. Nej, men alltså, Man är utanför alltså. Precis om ni har sett Gravity ja. Så man sväver omkring där och, Fast det bara att de skjuter på varandra Och så fan. när man träffar varandra Då det sprängs Det bara blir helt rött i hjälmarna Och så sipprar det ut blod så här Men hur fan funkar det att skjuta i rymden? Ja. Alltså hur fort Går den kula i <laughs> Den går lika fort som i, i på jorden, men mm. den saktar inte ner. Nej, Nej. Så, så utgångshastigheten är konstant. Ja. Alltså. Frågan är ju då vid alltså när den träffar eh, krutet så måste det ju tillkomma syre för att det ska bli en explosion, eller vad man kallar det. Mm. Så att du, får så ni där, får så vi efterforska till nästa avsnitt? Så man är, ja, vi kan väl ta med, vi skulle ha med oss en fysiker. Ja, egentligen. Ja äntligen egentligen <laughs> äntligen så här vill jag säga ja, äntligen äntligen har vi vill säga ja ja ja, jag, jag, den, ja. ja det var skvvt där jag hoppas men det är tråkigt också för, det, för, för en av första när man är nere på jorden så det första som slår mig <laughs> ja. det är att det här är, det är en av få uppföljare som ser värre ut än i princip de, liksom, de senare det är som, som nu är inte samma utvecklare men som Black Ops 2 Och även Det är det inte Treyarch som har gjort det här också? Nej utan det här är Infinity Ward Ja det är de som gör Modern warfare titlarna. Ja, just, det, för Infinity Arf, warfare, just det De blev ja. splittade Och sen så blev det respawn och respawn gör Titanfall Ja, ja. det är så jäkla snurrigt Men det här ser både värre ut än Black Ops 2 Och eh, Modern Warfare är det 3 så, alltså? Alltså, det, det är sorgligt Det är sorgligt i alla fall på 360 äh, det här... Extra sorgligt också eftersom Gravity var jättesnygg mm. <laughs> Ja, men det där. Men rymddelen yeah. är faktiskt snyggast okay, Men se. det är ja. först när jag kommer ner på märken Och ja. ser de här Texturerna på marken, ja. just på marken. Ja. <laughs> och på barken och på mm. löven och sånt här. Ja. Det är, det är... Men rymden får, får fem betyg mm, mm, mm. Jag såg ju också den satt och lagt upp. Var inte lite kubriskt över rymd passagen också. Vadå, nu hänger jag inte med Stanley Kubrick Ja, 2 ja, ja visst, ja. Ja. det var långt, långt senare <laughs> Wall of texten ah. Vad är meningen som jag har ah, Skitser Jag ska säga De har sitt HQ på Vespucci Beach Hello girls Det var ju, alltså det hände ju då Säkert i, i girls Att i ett girls Avsnitt så var de ju på Vespucci Beach. Som Vilka? är alltså utanför New York. Då. Men är det där sydamerikanerna hemma? Vilka är det som är där? Det är, det är, det är, det är amerikanerna. Ja. Okay. Nordamerikanerna. Men de är där för att kriga eller för att... Mås för att, för att, för att... spring break. Ja. Ja. Varför är de där? Saknas en vinkel i det här spelet. Det känns ja. så. Spring, never beach Allting är ju sönderbombat. Hela världen i princip. Eller ja, i alla fall hela Amerika. Och så har de byggt en sån här... Bad Max äh, stor äh, vad heter det? Frihetscinema. Ja, kring kring Fespucci Beach. Mm. Ja. Ja. Men och sen äh, och det är och det måste ju vara, det är ju i Kalifornien. Ja. Och, äh, det, och så det är mycket fokus kring flaggan också. Den här äh, kaliforniska flaggan, den är röd och vit med en björn i mitten. Mm. Ja. Och då tänker jag mycket på New Vegas, faktiskt. faktiskt mycket New Vegas äh, vibbar. Mm. Ja. Eh, och sen Många gånger så känns det också Om man inte spelar exakt som utvecklarna vill Att man ska spela spelet så går det helvetet helvete I vilket fall som helst mm. Alltså om du inte följer med Exakt så, med här. Det är alltid för att man ska följa efter folk Men Om jag ser det är... något intressant på vägen Så hittar ja, vet... det bara Bang Så spänns jag Men det är ju en stående grej Call Duty, Att du aldrig får uppleva någonting först Du yeah. springer ju alltid efter någon i en korridor mm. Och så har det ju varit den första Call Duty, När du sprang runt i andra världskriget Att du var, sprang ju alltid efter någon så du träffade i Ryssland eller Tyskland det är så här, Sprang ju alltid efter någon Du får alltid se, mm. alltid se något first hand mm. Mm. Kom och öppna dörren här, kom och breacha här, kom hjälp till Ramirez! Delar man är också som i många andra Call of att det är helt jävla sinnesschizofrent Där man hoppar upp ner och ner upp tusen olika karaktärer Nej det är inte lika farligt Jag måste ju vara supertransparent och säga att det här var ju ett tag sedan Men fan, är är det här Call of Duty med? Jag hunderna, uh, ja, om hunderna Ja, att vi inte har kommit in på hunden ännu Det är ju väl <laughs> selling pointen Det är uspen på det, är, det här spelet, Call of Duty idag. Det är det ju en av världens bästa för... internetfenomenen mm. uh, Jag tänker också på e tränaren så att If you swim towards the fishes The fishes will swim away from you så det var värt att nämna alltså. ja, att Kommer ni är... inte ihåg det? Ja, ja, det var en stor grej Nej, alltså, Fredrik satt ju bara och väntade på den här fågelkatten <laughs> han tyckte, Nej, han var, Jag, jag var i chock för jag fick ingen fågelkatt Jag känner ju nu när jag pratar om spelet Att jag skulle antingen ha spelat det igen ja. Eller inte pratat om det Eller att jag skulle, det här skulle vara tidigare i mitt liv ja. Den här podcastinspelningen ja. Jag kommer inte ihåg. Det är mycket jag inte kommer ihåg. Alltså. Ja. Men jag minns att det var väldigt korta baner. Ja. Väldigt, väldigt men det korta säger banor. en del av spelet att du inte kommer ihåg så mycket. Ja. Aj, alltså det är liksom ett kanonlir. Nej, nej. Oh, oj, nej. Om du skulle spela in ett avsnitt av Dennis snackar spel. Uh. Eh, det var ju det är därför jag har anteckningar. ja mm. Vad skulle du ha kommit fram till i den här soppan? Det är snyggt som Gravity, men. Men jag, jag nej, men. <laughs> jag sa, jag förstår. För hitmarker säger en grej i Call of Duty. Alltså, i uh, multiplayer-delen i alla fall. Uh -huh. Uh -huh. Why that fucking hitmarker? Ja, I alla fall, man får hitmarkers men fienden dör inte. Men varför har de inte lagt det i singleplay-spelet? Jag tycker inte om det. Jag tycker inte om att man inte vet när fienden dör. Nej. Mm. <laughs> jag tycker faktiskt att... Uh, jättemycket om det i Gears of War och någonting. Man får se på poängen eller något sånt där. Men... Jag, tyck jag tyckte... Där, där tyckte jag, för det där tycker jag också är viktigt. Gameplay-känslan mm. i shooters överhuvudtaget. Alltså så här... Vad, ska, vad, är, vad är det man kallar det? Alltså... Ja men träffkänslan. Mm. träffkänslan. Ja. Ja, ja, nej, men att, att jag tyckte de de löste rätt bra i Max Payne 3. Då kommer det lite kryss när man ja det, det, ja, det håller jag på att spela nu faktiskt. Mm. Men stopp ett tag i Modern Warfare 2 där fick man hitmarkers. I singleplay Jag mm. ja, är 90% säker ja. mm. Vi tar upp det här nästa gång Vi tar upp det nästa gång Nej men det uppskattar jag i, i De spel som det finns Så jag tycker det alltid ska vara nu Och de ska dö tydligt ja. I det, här, det blir alltid den här Teatraliska Spaghetti-västendöden Så Han mm. håller sig vid hjärtat bara, Och är död. så fortsätter man skjuta Så skjuter man lite mer Aah! I... Det är sakta här. Glider de ner för väggen Och håller handen såhär. Är du död eller inte? Jag vill inte ödsla mer ammo på dig om du är död Det är bara, Säg till Är man i favelan också i det här? Favelan Det låter som de tydligaste hitmarknaderna var i rymden ja, ett, En ja, blodig ja, hjälp ja, Det blir ja. inte tydligare än så <laughs> Ja fan Men det är också snyggast när man inte behöver kanske ha en så Utan man kan se det väldigt tydligt ja. Att den, den, Men det där tycker jag att, att Modern Warfare-spelarna har, har tampats med länge Att jävla var de staplar fienderna Alltså de, som du säger De ramlar ju i tusen år Innan de, <laughs> liksom, innan <laughs> de faktiskt kolar. <laughs> uh, och, och många gånger också så skjuter man dem Kanske i höften och så faller de ner Och så tror man den är död Och så sig, ställer de sig upp igen Och då har ju de regenerat Hälsan igen. Ja AI också det Ja Svar ja. jag inte alltså, så hälften är död Hälften lite, är ja, skjutskada Och så kommer de upp hälften Kommer tillbaka ja. Och sen så de rapporterar in hälften Så att de hälften får gå hem och hälften får stämpla ja. Eller jag gillar fan för. Men jag gillar att Ettan och tvåan de gillar Men sen därifrån där, där var det en brytningspunkt mm. alltså. Sen har det ju gått käppret neråt Jag, jag har Fuck. nog gillat eh, faktiskt alla Modern Warfare-titlar, jag var extremt skeptisk Till trean, spelade väldigt sent Men jag tyckte ja. att den single-playen var otroligt Spännande, men för att den var så jävla Over the top, den var ju jo. så galen bombastisk mm. Sen, Jag har faktiskt Jag har inte tyckt om Treyarks eh, Call of Duty-spel Den första var den var ju så jävla knarkig och konstig och underbar alltså det var ju som en så här... Men du gillar, du, du gillar Fredrik, ja. du älskar ju för fan knarkade single-paste, det är det bästa du vet ja, ja. När man hoppar fram och tillbaka till tiden ja, och du vet att det blir någon twist om att ja. man är galen eller att man är sig själv mm. Du är ju också en varm förespråkare tillsammans med resten av internet, senaste Bioshock Ja, som, älskar det jävla... Ja, eller ja. bägge Det var jag ja, besvikelse Disappointed ja, Jag förstår oh. dig inte alltså, Jag tyckte det var Vilken uppföljare alltså. mm. Verkligen Jag tyckte det var ett fantastiskt spel för att komma till jag, Nu så har jag ännu inte hunnit spela Burial at sea del 2 Nej, jag har kommit två Nej. För du gillade ju det, Du gillade ju inte Colombia Du ville ju ha Rapture Nej, men jag hade inget emot Colombia Ska jag säga, ska jag säga vad jag hade emot Började. Säg det det var ju att hela världen Var ju fan död. Jag älskade liksom den Pitchen på en stad uppe i molnen Tycker men... du att du inte fick det då? Nej men då var ju tomt där Tomt? Det var ju mycket livrörelse som Nej helst. det var inte det Det var det när var man gick ju... en halvtimme och någon sjöng Beach Boys i början sen, sen var det ju tomt Och sen hela den här krokgrejen Att man kan åka krok på olika kablar Jag tyckte den här krokgrejen var värdelös Det var fantastiskt Jag håller inte alls med om att det var folk tomt och dött Det var ju det som Jag tyckte man sprang in i motståndsrörelsen hela tiden Det var ju det var ju dialog Och, och hur många karaktärer som helst Det fanns ju inga NPC Det gick inga folk runt där Det var en stad som var död Det var, det var Curfew Jag vet inte, jag tänkte alls på det alltså, Jag tycker att nej. det var en fantastisk story Och jag tyckte att det var så jävla spännande Och, och roligt jo, Det var en jättehäftig värld Men det var mm. synd att den inte var befolkad Alltså som Mafia 2 tycker jag det var en fantastisk det måste, värld det också... Men det var synd att den inte var befolkad Folk måste ju bo i världen för att man ska tro på det Men sen, Om det inte sen, är någon kan bli apokalyptisk jag tror det blir för svårt alltså Det är ju fortfarande liksom en, en streamlined alltså det, är, det är en linjär shooter Det är nog jävligt svårt att också de Det gillade jag att den var linjär ja. That's it. Och då tror jag det blir svårt att göra en helt befolkad stad För det, då måste man lösa en jäkla massa Nej, mer, mer enkelt skulle jag säga För då kan det ju inte vara vart som helst överallt Det måste ju ja. Du vet ju vart folk kommer gå Fick man gick in i små barer och butiker och sånt hela tiden alltså sen så, nej Dennis jag... gjorde ju den där stackars spelen och då tyckte jag han tog mm. upp en bra poäng att när det står någon att säljer korv så går du och tar en korv de bryr sig inte de står bara där skit samma du wob <laughs> herregud det här spretvev uh, men ghosts den vad kommer vi fram till med ja, ja, Det är så som, jävla mycket var, text om ja, där men Du kanske inte måste läsa all text Nej, Men ja. det är som Gravity det är, Man kan skjuta AK-47 i rymden mm. Men texturen är ful Man är på samma ställe som med Girls på Spoochy Beach, sydamerikanerna är onda Du vill ha en Träffmarkör, men får det inte Man kan okay, ju skjuta en del <laughs> Skjuta en del laptops På skrivbord drömmen att vara petra sig i sin laptops. Jag gillar det här Dennis Du liksom, du kikar ju på saker som jag aldrig skulle lägga tid åt att titta på ett spel Det var kul, när vi körde en recension, det var också ett Call of Duty, då, då snöjde Dennis in sig på att när man skjuter på en oljelampa ja. så står men, det men, en spel Men släppte jag för att det, alltså när man sätter på spelet, det ser snyggt ut och, och, och det är ju någon såhär det dropp. Bar, elektronik och det är grafiskt, 3D-grafiskt helt fantastiskt. Och så är det också i Cutscen. Men så, samtidigt i så spelet som liksom bajs Så att det är liksom framtiden finns. Tekniken hos Xbox 360 hänger ju inte med. Så att de kan göra förrenderade mycket vackrare grejer än vad de kan göra i spelet. Så att det blir någon crash där också mm. som gör att man blir, åker in och ut i i en filmvärld och sen i en spelvärld så ser mycket riser ut än, än själva spelet alltså jag kommer inte ihåg kniva i djungeln gömma sig bakom vattenfallet vad skriver alla läser soup and salad weekly i slutet, man är på en båt kommer ihåg nu Uh, och man, jag, går, jag gick in i alla hytter och, och, och tittade på sängarna och på, i nästan alla sängar och på skiborden ligger ett exemplar av Super Sålad Weekly, vilket är extremt roligt att alla prenumererar på Super Weekly. Jag att det är ganska svårt att prenumerera på olika saker när man bor på en båt. Alltså för att alltså, det leder till komma prenumerationer. Det var liksom den här batchen med sopnens säljare. Ja, exakt. Det är det man får läsa. Ja. Oh, fan. Ah. fick vi inga sköna hem. Ja. Ja, men det är som att vara fast i liksom, väntrummet på, eh, hos handläkaren. Liksom. Man får ju ta vad som finns. Och ja. Alltså. Ja. det bara finns en en, en, en mm. tidning. Varför man ska spela Call of Duty Ghost. <laughs> Kolla nu till Ghouls Det är det nya det är Bara Bara multiplayer delen är fantastiskt För du kan spela split screen multiplayer ja, Annars bra. så löp inte Och köp inte Nej. På sistone så har det ju Fan varit indie overload för mig mm. Det vill säga jag har varit mycket hos tjejen. så Så Xboxet och Playstationet står där ja. Och då så har jag haft min laptop Och eh, vad har jag fått göra då då? Jo, men då har jag tänkt att nu, nu, nu beter jag av de här, Alla de här omskrivna indietitlarna Från i fjol eh, Jag vill ändå att du går till din tjej med någon slags målsättning ja, ja. Att jag tagit med mig laptopen Och jag har något mål med att jag har med den ja, men det, det, beta fantastiskt. Av det var varit Så Hon går och lägger sig väldigt tidigt så då, Hon bor i Netta, så antingen ja. då förpassad till mörkret I samma rum som ja. hon Eh, ligger och sover om inte blir förstörd av liksom, knapptryckningarna eller musglidningarna. Oh så yeah. så, får, jag, så oh. får jag sitta i köket. Jag vill liksom bygga upp eh, den här ja. scenen där ja. jag sitter och ja. Som en vampyr. Liksom. Ja, ja. Allting. Stålmannen. Liksom. Hon vaknar skrikandes av det här. Liksom, ja. Endast av skärmen upplysta handsiktet i mörk. En ja, så är det är ja. eh. Och du kan inte spela och prata med någon så ba... Nej Nej. Men jag tycker det har varit kul För jag inte, då har Steam gått varmt helt, ja. helt. Det är ungefär som Martin, han vill ha tydligheter Om ska skalar bort alla konsoler Det är kanske det, det är stor val nu ja. Om ska skalar bort alla konsoler och har en laptop och Steam Då kan man tydligt spela ja. Jag gillar att Steam har gått varmt För att det går liksom hand i hand med, med titeln på det Och jag har aldrig varit någon, någon, någon, någon Steam-användare Men det här blev ju som min så här, du är på nödö, vad skulle du ta med dig? Ja, det här blir de här, de här sena kvällarna hos... Det blir ju som att rövande läget, blir... Steam eller laptopen. Ja. ja, och då blir min laptop med Steamet. Ja. Så då har jag betat av några indie -spel. Ja. Och vilka jag skriver... Två spel som har berört mig, jag väljer ett av dem. Ja. Gone Home. Ja. Fantast, ja. Ja, och Papers, Please. Du har spelat Gone Home. Nej, nej, nej. Nej. Jag, Men jag tror jag ändå bara vill säga någonting om... Säg det. Gone Home i så fall, för det tyckte ja. jag var Något av det bästa jag spelat På länge Det är alltså ett första persons Utforskarspel Jag har upptäckt att jag har en favoritgenre Alltså Exploration Stories Alltså där man egentligen bara går igenom Det här är ju helt galet egentligen Men jag, ja. jag tror inte jag gillar spel med gameplay egentligen jag vill, bara ha, jag vill ha vackra världar Med en gripande story Vi ja. har Gone Home, Dear Esther det finns något Machine inne. for Pigs, Kanske. Ja, men typ. Mm. Exakt. Ja, vadå, typ är det här? Nu, du som misst, eller vad då? Ja, för ja. Att det är för mycket pussel. Det ska ja. inte vara någon problemlösning. Det kan vara lite, utan det handlar mer om att man rör sig. Samma sak med Device 6 Alltså att röra sig genom en miljö som berättar en story Och du får... Så att det, det är liksom flera... Det är, det, på går, flera nivåer. det är ungefär som att gå till ett museum Och ta en sån där uh, walking guide uh, Och så går man förbi så röd... Åh oh, yeah. vilket gjorde att jag då också kom alltså, på Stanley Parable det uh, uh, okay. ett liksom exploration, first person-spel mm. uh, Men Gone Home är så jävla vackert och gripande Du spelar en tjej som har varit ute och rest i Europa du kommer hem en regnig natt. Du har en syster, mamma och pappa. Och står det liksom att när du flyttade hemifrån så har de flyttat till ett nytt hus. Vilket är då sättningen för att varför du ska ut, utforska det här huset som du inte känner. Och egentligen så är det ett spel utvecklat för alla peekers och stalkers. För du går ju runt i det här huset och utforskar det. Alltså att du, de har liksom byggt upp... Ett hus som det känns att människor har levt i Men varför, det... vill, du, varför vill du Utforska ett hus som du inte känner jo, till? För att när du kommer hem Med dina väskor Du har varit och rest i Europa Så din familj är inte hemma Och det är bara en, en lapp fast på ytterdörren Från din lilla syster Där hon ber dig att Leta inte efter mig Det är ingen fara, ingenting har hänt Och direkt så tänker man att det är klart någonting har hänt Annars skulle hon inte skriva det så du, det du gör i spelet är att du ska ta reda på vad är det är som har hänt, min syster, mina föräldrar, vad är det som har hänt? Och det, det coola med spelet är att du, jag har aldrig lärt känna andra karaktärer så väl som i det här spelet och då träffar jag dem inte ens i spelet. Utan jag lär känna dem genom att gå runt i huset och till exempel alltså interagera med objekt jag kan hitta blandband som min syster har gjort jag stoppar in ett band ja det här har de fått från någon tjej i klassen vad har de för relation jag får, lära, jag får veta att min pappa har någon gång varit författare men sen så blev han av med jobbet han började recensera videospelare och då kan man, det vara ett hjärtgripande ögonblick att jag hittar ett ihop kny, knöglat papper i ett hörn jag tar upp det vecklar ut det och då förstår jag att min pappa försöker börja skriva igen liksom. men han har liksom bara försökt lägga ner det här och i det här, och det utvecklas något enormt Och jag alltså jag satt nästan med liksom gråten i halsen För sen så, och då ska jag inte spoila någonting Men i det här så kommer in teman som aldrig har liksom avhandlats i spel Alltså relationer, homosexualitet, äh, syskonskärlek, familjegräl äh, Relationsproblem och allting också Och så är en liten, liten spökhistoria i det här också Som ändå inte får ta för mycket plats och det var liksom... Det, det var fulländat. Alltså jag, bara, jag, satt, jag körde i en sitting. Det är typ 3-4 timmar och sånt där. Men just att man kan springa igenom det. Och typ... Aha, för att de, viktigaste, de viktigaste storybitarna får du i formen av att du får som ljuddagböcker ändå av, din, av din syster. Men det handlar ju om att din... Man, man... måste ta sig tiden ja. till att lyssna och läsa ja. och sånt där. Du skulle aldrig klara röra speletten. Du hatar ju story... Ja. Men alltså jag, jag tyckte det var otroligt. Det var så lätt att dra, dra. Ja. <laughs> är det är det är svart eller det är meditativt. Jag, jag ja. liksom försatte mig i något annat sinnestillstånd liksom, när jag satt där och gick igenom min pappas <laughs> arbetsanteckningar och, och det är inte din och pappa. men men, för, nej, men nej, det blir ja. du lite sugen på att åka hem till ditt barndomshem och göra samma ja. sak. Ja. Det var det jag kände, att, att det kändes som en levande värld. Och, och det är ju kul. Alltså, vem har inte velat komma hem till någon och bara rota igenom Men känner du dig inte lite skyldig? Det är som att läsa igenom någon ja, ja, sån bok. Det är det. Det är, det är någon slags guilt pleasure ja, mm. ja, lite. Men sen blir jag också väldigt gripen av stånd i sig. Ja, grät du. Ja, men nästan. Skrattade du? Ja, lite grann. Ja. ja. Det är du uppe på ens gråtit till ett spel? Ja, men det kan man ju. Eller jag i alla fall. Men jag måste ja, men jag säga, fan, ja, men... men jag måste ja, säga bara, jag blir lite stött av det Martin säger. En, en, en <här> <här> Vilket påhopp. När jag, när jag spelade och läste av oss så tog jag mig tiden att läsa anteckningar som ah. ligger utspridda och man hittar lite olika. Och jag läste mer och mer. Och jag har aldrig varit så... Eller, <här> länge sedan var jag så sugen att ta del av historien runt omkring huvudhistorien men det är bra för jag vet ju bara, jag bara eh, men många gånger är vi... det ju så mentalt eh, avtrubbad historia uh. som i Max Payne 3 som jag kör nu mm. som är helt fruktansvärd historia, uh. hittills i alla fall uh. jag är på kapitel 3 fortsätt uh, ja jag vill inte säga så mycket mer än att... I gone Home är... är men, men det, det Vad jag ville knyta an till din mm. grej var att... Eh, du måste ju ha ett intresse... Av, eller en vilja av att läsa det. För det låter ju mm. som att du skulle kunna springa igenom det. Och de här huvudpunkterna... Okej, okej, okej. Det finns ingen... Konflikt, alltså mot dig nej. Du måste inte döda det inte finns ing... bossar och, sånt där, utan och det är det jag tycker är genialt Därför måste mm. man vilja att det finns en historia Det finns ingen antagonist Det är, ing... är så kul För att snacka. Det finns ju väldigt mycket komiska liksom, Man kan läsa artiklar nu på nätet Om att folk bara When we can... När kan vi vänta oss liksom vapenmodden <laughs> Till mm. det här liksom mm. Och då är man ju bara helt fel ute mm. uh, Nej men jag och jag inte den, alltså det var bitvis tyckte jag Nej för fan, jag orkar inte gå igenom det här alltså, Allting, det går inte att plocka upp allting Men väldigt, väldigt mycket Men det var liksom atmosfären Och storyn i sig som var så jävla gripande Vet du vad jag tänker? Att varje människa kommer få göra det här Men det är ju när ens föräldrar dör Mm. Och så går man igenom mm. alla deras prylar Det är då, mm. då kommer, man kommer få göra det här mm. eh, På riktigt Nej, men... Och, och, och eh, mm. Så att det här kan ju vara en bra uppvärmning Men jag, jag tror att det var det jag kastades tillbaka till För att det så att, mina föräldrar är ju Separerade men de separerade när jag hade flyttat hemifrån Och då var det ju så här att de skulle städa ut huset Inför att det skulle säljas Så att jag och mina syskon fick åka hem och gå igenom liksom våra barndomsgrejer För att säga vad ska ni för råd Vad ska, ma vad ska mamma och pappa ta med Vad vill du ha med dig mm. Kanske, av gamla? Och sitta där och gå igenom sina gamla skrivböcker Sina gamla Amiga-spel Det var just den känslan mm. Att liksom sitta i sitt barndomshem och gå igenom sina prylar Det var lite det jag kastades tillbaka till Och det är därför jag tycker Gone Home är så starkt För att alla kan inte relatera till AK-47 or in space Men, alla... <laughs> Nej, men, men, men det här är något som jag tror att alla kan relatera till alla kom. jag att, att vara Eller många. För, ja, ja. Ja. Eller i alla fall, liksom, och om man inte har det, eftersom. Man, ja, ni förstår liksom att, att den här familjen som det handlar om inte är perfekt. Ja, är liksom. ja, ja. ja. mm. Så att, jag tycker bara det är så jävla häftigt just att. att och det här var nog. När jag hade spelat mycket, många av de här liksom. Ja, men jag hade typ precis spelat Saints Row the Third, liksom mm. som är ett antispel till det här. Som jag tycker det är fantastiskt roligt. Men att det här var liksom så jävla nollställning från alla jävla shooters men när återigen där i världen då, då finns det ju spel som är faktiskt gjorda för att berätta någonting mm. inte att det, jag måste ha en, stor, en historia i spelet utan spelet i sig är det mm. ja, som du vill säga, det är som den här The Binding of Isaac mm. han som har hört det och Super Meat Boy han har ju gjort flera stycken spel där det handlar om hans utanförskola. Men det är därför jag tycker att det är ganska intressant för att vår blir unik på det sättet att de kan sälja någonting som inte behöver ha en vinkel. Och jag skulle nog ha, alltså jag kommer aldrig spela om Gone nej, nej. men jag vill ägna mycket tid åt att få andra att spela Gone ja. Så att, och sen så, och efter det här så återgår jag till att skjuta folk i huvudet liksom mm. men, men det var en härlig avstickare Men vad half har är ju ingenting vi kan köka, förutom att kanske kan köpa en mån i Half-Life är half ett fantastiskt singelplay, otroligt ja, enkelt. Den som typ säger något dumt fan. om half Och alltså. jävla var det står sig ändå idag Men det ja. här med Half-Life 3, när, med, kommer det? Uh, vi har tydligen med oss Gabe nu och <skratt> på telefonen <skratt> Hallå, <skratt> Gabe. Men... <skratt> Hallå Gabe Hallå Gabe Wow, nej, det var ja. inte grej. Men det är om Ja. Mm. Hörrni, vad, ska vi någon slags avrundande ja. grej? Vad, vad spelar vi just nu? Förutom att Dennis, vi spelade Ghosts för ett tag sedan. Ni vet inte ens när jag har ett halvår sedan. Vad, vad spelar du nu? Jag spelar... Alltså, du vill rekommendera till alla jag, jag, jag, jag vill inte rekommendera ett specifikt spel. Men så här är det. Att eh, Microsoft har släppt en ny konsol och de känner sig hotade av Steam och Playstation 4 som tar mer och mer vecknad så de har börjat göra större och större reor på digital distribution alltså på Xbox Live där går att hitta nu för tiden nästan varje vecka 4, 5, 6 spel. så det kan vara ner till 9 kronor och ja. till kanske 100 kronor, men den är 900 spänn och du kan alltid hitta någonting nytt och roligt där. Alltså. Och om det är någon från Microsoft som lyssnar så kan ju en anledning till att ni förlorar marknadsandelen vara till att ni, ni lanserar er, inom nya konsol ett år senare i Sverige. så alltså, då kan lika gärna sätta sig i våra anleten och bajsa Alltså, det är ju sinnessjukt Det är färdigt okej. Okay. Men nu går det att finna av Xbox Live i alla fall. Ja. Du kan hitta jättemycket bra spel. Jag köpte ett Scott Pilgrim vs. The World för kanske 22 eller någonting. Fantastisk musik är det spelet mm. av Anna Managucci. Mm. Mm. Fan vad det soundtracket har jag lyssnat mm. mycket på. Det har han gjort. Mm. Det har jag gjort. Det finns många bra spelsoundtrack ett, mm. ett av de spelsoundtracker som jag gör Men alldeles. vad skulle du yeah. vad skulle tipsa Red Dead Redemption, Red Dead Redemption Vi kan det. väl snacka om, om... Spelsoundtrack ja. nästa gång Jättebra Skriv upp det på din iPad uh. Får jag rekommendera något uh. Uh. Jag rekommenderar inte ett spel Utan jag rekommenderar att man går in på Youtube och så kollar man på Double Fine's lilla dokumentärserie Om deras Amnesia Fortnite Vet ni vad det är för någonting mm. Nej Snabbt då, det är att de Ungefär annat år Så avbryter de all ordinarie Spelutveckling och för att Tim Schafer är så van vid att alla anställda kommer Och jag har en idé, jag har en idé på ett spel för att utveckla det här Då säger han, bra, nu tar vi två veckors Utvecklingsuppehåll, alla får pitcha en idé Tim Schafer utser fyra Idéer han tycker är roliga och de som kommer med de pitcharna De blir plötsligt, oj nu är jag Teamleader här, de fördelar Alla på Double Fine med teamen Sen har de två veckor på sig att utveckla En varsin spelbar prototyp och vissa av dem sen har blivit spel, typ Custom, eh, Custom Quest. Eh, och det coola är att då har de med sig ett, ett dokumentärfilmsteam, eh, Two play Productions, som bland annat gjorde dokumentären jag visste, om Indie... Minecraft. Ja, ja och jag tror att de gjorde nu ja, också. Ja. Och då så är de med dem. Dels har de en livestream under hela utvecklingsprocessen, men varje dag så klipper de då ihop där till en, en halvtimmes avsnitt om vad har vi gjort idag. Och det är så jävla mysigt att kolla på det här att vara med teamen när de så här, att de går från. Man får vara med när de sitter i mötena och försöker liksom komma på vad är det för spel, vad är idén. Och sen får man vara med dem under utvecklingen, när man gör musik, de spelar in röster, de fixar grafiken allting. Och sen så ska de, och sen då och då kan man betala för att få de här prototyperna, och alla pengar går då till välgörenhet alltså till Child's Play. Och sen kommer Facebook köpa det. Och sen kommer Facebook. Men så att, och det är så jävla Så att då har man tio skittrevliga avsnitt Att kolla på Youtube Och det finns typ tre säsonger av det här Amnesia Fortnite Anisha Fortnite. Ja. Det är min rekommendation Min rekommendation heter Xbox Live Och eh, min rekommendation det är väldigt kortfattad det är, Min rekommendation kommer alltid vara Mass Effect Jag spelar igenom det igen här för tredje gången Uh, jag måste få en känsla Måste köra igenom med, med min balla brudkaraktär uh, Lovely shepherd lovely, she lovely. lovely uh, uh, uh, uh, Mycket bra nu uh, Men annars så skulle jag också rekommendera uh, Diablo 3 Med några polare Eftersom jag är en, en uh, Co-op ja. uh, multiplayer mm. Han hänger av vrann Lidra igen om du har tre Med några poler Nu har ju Reaper of kommit också Så att då kan man ju smacka in på den nya knänsen också Så att, ja, det skulle vara min rekommendation här I denna första pilotavsnitt här Nu har piloterna då har vi tagit oss Från ja. punkt A till punkt B Vi kommer att se fäst säkerhetsbälterna Återigen Har mobilerna for fortfarande running. avstängda Tänk på att lägga dina laptops i det upper compartments Vi går ner för landning Jag tycker vi tar någon slags form slutet här Ja. Det, var, det var lite stimmigt där i början ja. Jag hoppas ju att om någon, de som har lyssnat Har liksom, ja, hängt med här Jag tror att, ja, Karaktärsutvecklingen, vad, vad ja. Har den varit bra? Den har varit bra, ja. tydlig. tydlig Jag blir nyfiken på vad som kommer skall Precis, vi har politiken den är Strömberg mm. Vi har Vad fan har du Fredrik? Loveren, han är Loveren. Ja, mm. den, den känslomässiga indivurmaren Ja, och jag är skeptiker. Mm. Ja. Ja. Men bra. Vem är du där hemma? <laughs> ja. Du kan inte säga hemma nu. Äh, Okej, okay, Martin. Äh, och, ja. Kör det avslutsnacket då Någon slags avslutsnack mm. Ja ni har lyssnat på en podd vars namn ännu inte är bestämt Däremot kan vi ha kommit fram till vad avslutet heter Det skulle kunna heta opitchat mm. För det är just det det är Det här kanske blir mer, det kanske blir mindre Men någonting som du förhoppningsvis har tagit med Är tankar om vad som är aktuellt Inaktuellt och tänkvärt I synnerhet kanske inom spel Men detta säger vi tack och hej Fredrik Falk, Lundgren tackar för sig Dennis Strömberg tackar för sig Tack så mycket, tack så mycket. Och i vart njöntman tack för sig Hej och ha en tjärnlig helg Eller vecka